Merendezkedtem, mint látják. Akkor azt meg lehet szüntetni. Köszönöm szépen. This is brought to you in part... Ez a Képhely Jancsi 14 éven aluliaknak nem fölötte is, csak igen korlátozott mértékben ajánlva. Ma olyan zenék szólnak itt a a még 65, de holnap már 66 éves Máté Gábor. szeretés közéük tartozik Eminem is. Ma a 2021 április 28-a van, és szerda a pontos idő 5 perc múlva lesz reggel 7 óra. 5 fok van, van ahol biztos 4 és van ahol 6, sőt a pálinkást hallgattam, van ahol 0 fok van, például Rétságon, de én nem Rétságon lakom. 061911168 nagyjából egy negyed órán keresztül és utána Máté Gáborral beszélgetek, a ide talál, vagy a taxi ide talál fél kilenc után köves lomóval beszélgetek ez a második része lesz a beszélgetésnek, aminek az első része a múlt héten hangzott el minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Ebből a hónapból műsorilag még két nap a hátra, és aztán már május van, illetve május lesz. 061-911-168 Előutóbb csak találok egy olyan eminemet, ami nekem is tetszik. Lesz még Billie Holiday. Cassandra Wilson és Bruce Springsteen. Csak olyan, amit... Máté Gábor szeret mindent a vendégkedvért a csúnya beszédért elnézést, de 061-911-168 7 óra 5 perckor indul a videó Ezt önöknek is mondom, meg magamnak is Sőt, mindez azoknak, akik egyáltalán nem értik, hogy miről énekel ez a repper, America. Mit ezzel a tessék már, megint Eminemet nem nagyon lehet lejátszani, anélkül, hogy ne legyen korhatáros. Minden gyereket távol tartani. Finom lelkű felnőtteket is. Az ORTT-t is, ami már nincs. Most az NMHH-t. Karas Múnikát és népi zenekarát. Yo. Korhatáros 061 Bármilyen témában Már megint Már megint Ez az anya izérő Ez Ezzel jön ez a fiú nem nemet csak este tíz után. Gondolom a Facebook letiltja. Ennyi előnye van a Facebooknak. Már Zuckerbergnek. Ilyen gondok Billy holiday Cassandra wilson és Bruce Springsteen-nel szerintem nem lesznek. Figyelj, miattad játszom emi nem de borzasztó csúnyán beszél. Figyelök! Jó, rendben van, meg kérem, uh, Na, sajátodat ne hozzad, mert abban nem lesz benne, és csak ide kalauzolnak. <Szorítan> Lehet, hogy a másik bejáratnál van. Be. Köszönöm. Ádám, egy pillanatra maradj el. Uh, indítsuk el a Facebookot, és akkor indulj el érte, jó? Tehát akkor álljunk rá a Facebookra. Tehát, hogy akkor ezt lejátszanám, akkor ezt rakjad be, és akkor utána menjél be. Utána én elindulok érte, jó? Nyugodtan lerakhatod, akkor én elmegyek érte. Elkezdtem a szokásos kavarásomat. Megyek érte. Megoldom, Ádám! Megoldom! Mindjárt elindulok, érted Gábor, akkor létszés, menj be a kuckóba, és elindítanám a videót, jó? Köszönöm! Jó, kész. sajnálom, nem lehet az eminemmel bírni, ez van, ez nincs, meg is szüntetem, nem fogok többet játszani belőle, mindenkit el elnézést kérek. Így. Most pedig következzék egy talán januári Facebook videó Máté Gáborral, egy másodperc türelem azt mondja, hogy igen, igen, csak közben én is e-maileztem a szerzővel. De az hol lett? Igen, ez megvan. Igen. Kérem alássan nyárai Gerzson filmjét fogják látni, akivel én rövid ideig együtt dolgoztam, vagy ő velem dolgozott a q mint utólag kiderült, és készített Máté Gáborral egy közel 10 perces Facebook videót még az évelején. Most ezt legyenek szívesek megnézni. Amikor streamelünk, akkor, akkor mindig van ilyen. És akkor a közreműködőket teszteljük. Egy, egy, egy valami pirincka le, egy, egy jó lenne ide, a, a válaszolta egyszerűen. És ezt a kört még végigfutom, ezt, ezt az öt évet, ha életben maradok, és akkor utána biztos, hogy abba fogom hagyni. Ezt beállítottátok, ugye, mert nem ne mozdítsam el. Oké. Okay. Színház csinálás azért az elsősorban meggyőződésem, hogy fiatal emberek dolga. Rögtön a legkomolyabb forgatókönyvet vettem elő. Iszonyú veszteség a színháznak, nem csak művész értelemben, hanem gazdaság értelemben is. És akkor elkezdtünk számolni. Hát főleg a gazdasági igazgatónk számolt, hogy, hogy, hogy egyáltalán meddig fogjuk tudni ezt túlélni, hogy ez meddig fog tartani. És most mi a helyzet gazdasági részével? Hát annyiból fölélegezhetünk őszig, hogy, hogy lehet tudni, hogy életben fogunk maradni, de, nem, de, de bevételünk nem lesz. A színházban nem lehet készülni ilyenekre, mert a, a színházban, Jegyet kell eladni. Tehát ez nem úgy van. Ha próbálni lehet, persze. Tehát előbb elkezdünk majd próbálni, és egy kicsivel később előadásokat fogunk játszani. De a nézők elsőleg nem sziházba fognak jönni, hanem a szabadba, barátaikhoz. Hát most, most van. Két olyan produkciónk, amit, amit még alig játszottunk, tehát bemutattuk ősszel, de még csak 6-8 előadás volt belőle, és van két olyan produkciónk, amit még nem mutattunk be, olyan 4-7 próbaidőszak szükséges mind a kettőhöz. Tehát ezt ki kell számolni, hogy melyek azok a produkciók, amelyek nem döntik romba a színházat. Nincs velünk semmi, nem tudsz semmi? Még esetleg nem oltanak be minket, de, nem tudsz venni valamit? Foglalkozik ennek a kórháznak a vezetése. Amikor streamelünk, akkor, akkor mindig van ilyen. És akkor közreműködőket teszteljük. Meg vagyok, ugye? Meg? Igen. dolgozni, mert negatívok vagyunk. Hát akkor most, akkor hazamegyünk, gondolom. Gondolom, akkor lejelent a doktor úr minket, és két hét karantén, gondolom. Volt valami fajta Covid-specifikus párbeszéd a színházigazgatók között? Különösebb, szervezettebb csoport nem volt, de hát vannak, vannak olyan színházigazgató kollégák, akikkel amúgy is előfordul, hogy tartom a kapcsolatot. Összeszoktunk telefonálni, és ilyen értelemben egy kicsit tágult ez a kör. Tehát most, most van olyan színházigazgató, akivel viszonylag gyakran beszélek, aki szükségesnek látja, és én is örülök neki, hogyha ha úgy gondolja, hogy meg kell osztani a közös gondokat, vagy az arról való gondolkodást. Ilyen van. Eszterházi szállítás, amit eddig egyetlen egyszer, pont a pandémi miatt valamelyik kollégánk beteg lett, és akkor beugrottam és akkor gondoltuk, hogy ez, ez most lehetne streamelni és hát, hogy azért csináljuk. Hova tegyük? Mindegy most? Van. Hát igazából igen. Bensőzseb, szép Nem kell szép simán a nadránk zsebbe is. Hát az... <laughs> Jó. Ez is Oké. Okay megoldás, nem? Mi az, ami nagyon fontos relikvia, vagy tárgy itt az irodában? Hát a legfontosabb az az, az a kép, az a első társulati fotó a Katonai Rzesz Színházról, amikor megalakult. Azt is mondhatom, ez az égvilágon semmi közöm nincsen, de, de mégis ezt itt hagytam. A Zsámbéki Gábor, aki ugye a színház igazgatója volt, ez az ő, ő falán is rajta volt, ugyanígy. Egyébként nem nagyon, nem nagyon változtattam, tehát nagyon sok minden, ezek a díjak, különböző plakátok és díjak, ezek is szinte ugyanígy, remélem, hogy a takarítók néha leporolják, de őszintén szóval nem nyúltam hozzájuk. És az micsoda ott a sarakban? Ez a rekete leburított, ez egy futópad, amit tavaly március végén vettem, vásároltam, természetesen saját pénzből, de a lakásomban nem. Nem fér el, vagy nem, nem lenne szerencsés ott tartani. A COVID két hete, első két hete után olyan veszedelmes hízásnak indultam, hogy teljesen nyilvánvaló volt, hogy, hogy muszáj valamilyen testmozgást folyamatosan végeznem. Edzőtermeket már bezárták, és akkor megyek hegynek föl egy 50 percet. Van, hogy telefon ér, és akkor elnézést kérek, hogy lihekek, és akkor van, -e, van néha, néha a laptopomat oda teszem, és akkor azon nézek valami youtube videót, vagy pedig vagy pedig zenét hallottuk. Ezt az együttest meghallottam egy vacsorázás közben, egy számot. Akkor ezek ilyen jazz lemezek, akkor Billy Holiday, bírom a Bruce springsteen nagyon. A Cannonball Adelit is nagyon szeretem. Cassandra Wilson is van több lemezem otthon, és akkor itt van két eminem. A Katona József Színháznak olyan alacsony a belmagassága, tulajdonképpen alacsonyabb, mint egy normális belvárosi lakásé, és semmifajta zsinórpadlásunk nincsen, és ezért Zsámbéki ezt kivágatta, és azt remélte, hogy majd a rendezők fogják ezt használni úgy, hogy innen föntről bizonyos dolgokat le lehet a színpadra vagy ereszteni, vagy ejteni, vagy, vagy ide, ide ki lehet futtatni különböző létrákon, azt hiszem ő használta összesen kétszer. Ezt is az összes többi rendező ezt, ezt egyáltalán nem használta, és nem is fogja szerintem. Zenével kezdünk, nem? Zenével indul, utána elmondom a motót, az ki is lenne írva. Azt szeretném kérdezni, hogy ugye azért mindegyik kamera veszt, tehát akkor is, amikor mondjuk én beszélek, azért az ott... Az összes forog. Jó, kártyára. forog. Jó, mert, mert van, amikor például az előzőben van, ahol majd a, ami két egy picit valahol bele akar játszani, akkor azt Minden megírt, bevégzett könyv után át kell nézni ezt a teret, kidobni, szortírozni, megcsinálni az új rendet, pontosabban felszámolni a régit, és helyet készíteni az újnak. Helyet, vagyis ürességet. Menjünk tovább, vagy mi legyen? Montok tesséket, vagy pedig magamtól induljak el az előbb üzöntalmaton? Jó, felmondtam, vagy abbahagytam a tanítást, és úgy gondoltam, hogy, hogy ha azt mondom, hogy abbahagyom, akkor tényleg abbahagyom, tehát a tanítványaimmal van kapcsolat, de az iskolával, tehát se az újfajta, újfelállt kuratóriummal, vagy kancellárral, Sincs semmilyen kapcsolatom, és hát a, az úgynevezett free SFF-vel sincsen. Ha ezen ott maradok, akkor megbolondulok. Tehát annyira... Aki ebbe benne van, csak ezzel foglalkozik, és teljesen megköti a... A gondolatait, az érzelmeit, mindent leköt, és nekem meg itt ez a dolga, hogy a katonai zsefszínháznak vagyok ha az igazgató, hogy ez nem, történt, nem tudom, ezt a két dolgot egyszerre csinálni. Ha már nincs az embernek a kisugárzásában elég érdekesség, hogy finoman fogalmazzak, akkor, akkor szerintem nem szabad tovább tanítani. És az a feltételezés, hogy esetleg, ha nem tudok kapcsolódni jól a fiatalokhoz, vagy nem, nem értem, amit mondanak, vagy sokszor azt se talán, amit kérdezni fognak, akkor abba kell hagyni. Ezt a kört meg végigfutom, ezt, ezt az öt évet, ha életben maradok, és akkor utána biztos, hogy abba fogom hagyni. Hát egyrészt azért, mert, mert mondják, én ezt nem érzem, de mondják, hogy, hogy ez hosszú idő. ez ha nem veszem -e el a helyet valakiktől, hogy ha csinálják mások, stb. a másik, meg az, hogy hát szintén szóval nem olyan jó dolog ez. És akkor a maradék dolog meg az, hogy a politika annyira, annyira beleállt ebbe az egész magyar kulturális élet viszonyrendszerébe, hogy nem be semmi jó nincsen, tehát tulajdonképpen Csodálom is azokat, akik egyáltalán azon gondolkoznak, hogy ők színházat szeretnek vezetni. Úgy érzem, hogy tartozom a, a, annyi társulatnak, hogy tartsam, tartsam a hátam, meg a vállamon tartsam az egészet. De különben ebben ebbe már, hát ez egy lehetetlen helyzet van Magyarországon. a bejátszás Nem mondom, hogy készültem. Ez ki? Nyugodtan használtad a telefonodat egyébként. Igen? -e? Persze. De hát azért... De nem nyugodtan, a... tehát ez... De nagyon ritkán hívnak ilyenkor. No... Te a 65 éves vagy, holnap pedig 66. Igen. Ha nem halsz meg. Hát igen, ez a feladat. Igen. A Kriszka, aki az én barátnám, Jézus Mária, 14 évvel ezelőtt készített nekem egy könyvet, amiben különböző emberek írtak az 50. születésnapomra. A lányom, rajzom, mert akkor ugye még kicsi volt, Andrasej, Becher, Bakács, Bendalászló Békés Békéspál, Bolgári Gyöngy, Eszterházi Péter, Faragó Judit, Geszti Péter, Hannendre, az akkori ügyvédem Harsányi Gábor, Hegedűsdé, Kárpáti, Kézdi, Királyi Júli, a Kolbetűnte, Kozály Gyula, Ligeti Nagy Tamás, Mester Ákos, Molnár Gálpéter, Nemes Gé Gábor, Najmong Gábor, Német Gábor, Pálinkás Szűcs Robert, Petri Lukás Ádám, Popper Péter, Ránki Júli, Reményi Kálmán, Szcipiáde Erzsébet, Szegő Tibor, Szilágyi Eszter, Tamás Gáspár Miklós, Verebes István, Vitrei Tamás, Winkler virágadrás és Vahor András. Egyetlen egy embert hagytam ki, ő, ő talán az utolsó barátom volt, elvesztettem időközben az összes barátomat, és most felolvasom, hogy mit írt, és elmesélek egy történetet, és ez egy ilyen aperitív, okay. és most. A neve nem fog szerepelni a felolvasásban. Dr. Fiala János Péter úr 50. születésnapjára, ez egy a Honvédségnél kezdődő barátság, úgy nagyjából ez időtájt, azt mondja, 57, tehát olyan 2007 tájékán kezdett véget érni. Hm. A múltat is annak emlékeit a külső körlet ügyeletese, aki veszélyt jelentett a kukák mennyiségére lévén, hogy kripta főtör szerint lopja azokat, a lecsó és a meccsnézés apáddal, a egy egymozdulatos kiigazítása, a távolt hóeset, a tél volt hóeset, elnézést, ez ugye egy piramisidézet koncert, és az éppen akkor padló alatt jártam hangjai, a körúti villamos leintott hölgyei, a Judit bringája egy esküvő, ahol igazoltuk, hogy nem vagy házas, és így tovább. a jelen Véleményalkotásai és állásfoglalásai, akkor már volt Kejfejancsik, megkísérelt gondolatformálásai és felfoghatatlan megjegyzései, rettenetes tévedései és szándékos félreértései, finanszírozott rosszindulatai, rombolásai és tudatos ártó mondatai sem tudják felettetni, és ezek az emlékek nem szorulnak átértékelésre, mert maguk is részei az értékeknek. Adjon az Isten és egészséget, boldogságot és hosszú életet, emlékezetes barátod, xy aki férfi. Ez a finanszírozott rossz indulat soha nem fog kimenni a fejemből, ami egy egészen páratlan kifejezés. Ha igaz, akkor azért rettenetes, ha nem igaz, akkor pedig azért. Aztán az elmúlt mondjuk 15 évben, egy tucatszor sem találkoztunk, szerintem egy kezem ujjai elegendőek ahhoz, hogy megmondjam, hogy hányszor találkoztunk. Testivel ki jó barátom volt, amilyen egy barátsok létezik. Tehát nincsenek, nincsenek határok. Uh -huh. um, a nagymama lakásában én a halban lettem öngyilkos Judit miatt, mert nem szeretett, miközben ő egy másik nővel kefélt, és aztán amikor kijött akkor tapasztalta, hogy én hány tardélt loptam a szüleimtől, és kívta a mentőket. És így tovább, és így tovább, most nem fogom eh, hosszan ecsetelni. Egy fiú, aki lement a vérmezőre, és nem volt olyan nő, aki ne fordította volna meg neki a pólóját, miközben nem hordott alatta a tartott. Egy fantasztikus pacák volt, és valószínűleg van is, de már nem vagyunk kapcsolatban Másfél hete. Este fél tizenegykor szombaton. Csörgött a telefon. Az én telefonon nagyon hangosan csörg. Egyébként is van egyfajta háklissága a hétvégei telefonokkal kapcsolatban, mondván, hogy az legyen más, mint a hétköznap. A barátnőm az egy egészen fantasztikus valaki, tehát nagyon finoman kérdezte csak utólag, hogy kicsoda, és akkor én elmondtam neki, ez a barátom hívott, uh -huh. egy nagyjából 8 vagy 10 másodperces telefont bonyolítottunk, ő egy fél vagy éve idősebb, mint én, tehát ő 65 közeli. A foglalkozását sem mondanám, mert rá lehet ismerni. És azt mondta, hogy itt vagyok a szeretőmnél, mondta, ittam valamennyit, ami nála egy viszonylag jelentősebb mennyiséget jelent, és ő nem hiszi el, hogy ismerlek téged, és hogy én ilyenkor felhívhatlak téged. És kicsit olyan volt, mint valami kamasz hívvel feldobott valaki, végül is ezzel nem tudom, milyen jó pontot szerez a nőjével, és hogy ő most bizt... tehát hogy odaadja a nőjét, hogy ő tényleg a fiala Jánossal beszélt. Szombaton fél tizenegykor mondtam neki, hogy adja. Adta, mondtam neki, igen, én vagyok fia János, mondta a barátom, hogy majd másnap telefonál, telefonált is, és én azóta még nem hívtam vissza, vissza fogom hívni, csak emésztem még ezt a történetet. Minden szempontból visszaemlékeztet a gyerekkoromra és az ifjúságomra mindenféle ízei vannak. Neked van barátod? Hát olyan szónak, hát ebben az értelmében, ahogy te beszéltél róla, olyan szempontból nincsen. Vannak el, elvarratlan történetek, és sikertelen vagy, vagy rosszul befejezett, vagy be se fejezett, de ki nem mondott kudarcok. Volt két barátom, ha van erre időm ezt elmondani, az egyiket 68-ban. Vitték el a szülei Ausztria és München irány, későbbi München irányába, tehát gyakorlatilag 60-ban egy Trabanttal diszidáltak. És ő írt nekem egy hónap múlva egy képeslapot azzal a szöveggel, hogy elfelejtettünk hazajönni. De megmaradt a kapcsolat, és. 11 éves Hát igen, annyi, a 13 inkább sajnos, de nagyjából be, be lehet lőni, de az már egy. Hogy mondjam, egy, egy induló férfikor azért, tehát, tehát már fontos dolgokról tudtunk, tudtunk beszélgetni. Jó barátom volt, később leveleztünk, küldött nekem néhány lemezt, ami akkor te aztán tudhatod, hogy nagy, nagy dolog volt. Tehát küldött például, meg Clear Clearwater Revival-t küldött. És képzeld el, hogy akkor jött először vissza, sokáig nem mert jönni, szülei egyáltalán nem mertek jönni sokáig. Attól féltek ugye, hogy bebörtönzik, vagy lecsukják, hogy nem engedik ki, nem engedik vissza őket. De képzeld el, pont amikor leszereltünk, ha már a katalanságról Igen. szó volt, akkor érkezett először Magyarországra. És akkor megkeresett. Honnan? Münchenből. Akkor már Münchenben élt. És képzeld el, hogy... Gyakorlatilag én pont akkor szereltem le, tehát volt ennek egy valamilyen különössége, és azóta igazából tartjuk a kapcsolatot. De hát barát, hát ugye őt nem, azért nem nevezhetem barátnak, mert hát az, hogy jóban, rosszban, vagy hogy fölhívnám, vagy nem tudom, amikor jön Magyarországra, vagy én esetleg megyek, megyek külföldre, főleg a Németországba, vagy Münchenbe, mert akkor általában oda jön, és akkor találkozunk. Tehát ez egy ilyen kapcsolat volt. Egy másik barátom, aki két évvel később diszidált, kövzeld el. Tehát egy, egy, egyébként ez nagyon megrázott. Tehát ez, ez tényleg, hát egy kamasz fiú, aki ugye... Nem, hát, mihez képest? 62-höz képest, vagy 75-höz képest? Várjál, melyik a 62 es melyik a Tehát 75 Amikor diszidált az első barátom. Az első, az 68-ban dissidált. 60, bocsánat, 68. Tehát 68-es diszidált 75 ben vagy 75-ben? 70-ben. 60, jó, nem igaz, most össze-vissza veszek. 70, egyben diszidáltak. Ja, tehát mindegy egyébként ilyen szempontból, és ők, ők, képzeld el úgy, hogy tettünk valami, tehát a, a szüleivel. szüleivel. igen, természetesen a, az apja valami autó szerűség volt, tehát elég jó, jó, hát nem jó módúak voltak, de akkor az egy jó állás volt, igen. egy jó, jó foglalkozás volt autót fényezni, és akkor uh, eltűnt. Eh, gyakorlatilag előtte a levő nap, a elmenetelük előtt elmentünk a Margit szigetre, és valamiért nagyon hosszan sétáltunk és beszélgettünk. Egy fél nap biztos volt. Hát nagyon, nagyon hosszan sétáltunk, kimerítően beszélgettünk. Ő tényleg nagyon jó barátom volt, mert akkor már szerelmi bánatok övezték az életemet, tehát már rettenetes dolgokról kellett beszélni. Ő egy eléggé, hogy mondjam, egy nem egy szép külsejű fiú volt, és bizonyos értelemben hát én egy szebb kis fiú voltam, és hát így ezt irigyelte tőlem, és ez, ez köztünk volt egy, de ő nagyon meg volt tisztelve mindig, amikor arról mesélhettem neki, hogy mi van a lányokkal, vagy egyáltalán. Tehát volt egy ilyen különleges mélysége ennek az egész történetnek, és képzeld el, hogy a következő nap hívtam telefonon, nem veszik föl, hívtam következő, stb. Elmentem a házuk előttük egy ilyen Erkélyes házban laktak, le volt húzva a redőny, két hét van is le volt húzva a redőny, egy hónap múlva is le volt húzva, tehát gyakorlatilag eltűnt. Úgy, ahogy van, eltűnt. Egy szó nélkül, és minden nyom nélkül eltűnt. Volt nekik valami ismerősük, akiket megkerestem olyan három-négy hónap múlva, és akkor mondták, hogy hát nem merték mondani, de hát ők, ők diszidáltak. És hogy Belgiumban vannak, és aztán későbbi hírem volt, hogy Kanadában élnek, Montréalban éltek, és egyszer, amikor én pont a kosztolányi műsoromat mutattam be az egyetemi színpadon, akkor megjelent az életemben Telefonált, hogy ők a Hiltonban megkeresett valahogy, és hogy a Hiltonban vannak a szüleiben, hogy akarok-e vele találkozni. Mondta ezt, hát voltam, tehát ez volt 30, 31 éves voltam ekkor. Tehát Jóval, jóval később, hogy úgy mondjam, tehát 16 év múlva jelentkezett egyáltalán, akkor egy ilyen nagyon udvarjas beszélgetés zajlott le köztünk a Hilton, de úgy, hogy képzeld, a szüleit is odahoztak. Tehát nem kettesben voltunk, hanem ott ültünk négyen a Hiltonnak az éve, és akkor, hogy ők eljönnek engem megnézni, akkor szereztem nekik egyet az egyetemi színpadra, azt megnézték, akkor utána üzent, hogy ez milyen jó volt, nem tudom de már, akkor nagyon törte a magyart, és... Snitt. Tehát mikor megbeszéltük, hogy majd akkor, tehát valamit ígért, hogy mikor, akkor és ekkor talán találkozunk, stb. És utána az történt, hogy már akkor a, az első úgynevezett legendás osztályommal dolgoztam az akkori madácskamarában kamarában, a Őrkény színház, Dylan Thomas, egy csodálatos darabon, és ott áldogáltam a, a, az előcsarnokban, a mai Őrkény az előcsarnokában, és ez is, odajött valaki, hogy emlékszem -e rá, mert nagyon emlékeztem, és mondta, hogy ő ennek a fiúnak, a nem tudom milyen rokonának, a nem tudom milyen ismerős, hogy tudom -e, hogy mi van a Lacival, mert Lacinak hívták, hogy nem tudom. Azt mondja, hogy öt éve meghalt. Mondom, nem, hogy? És akkor azt mondja, hogy elment egy diszkóba, táncolt egy lányjal, összeesett, és meghalt. Hát tulajdonképpen ez a két... az uh, azt jelenti, hogy neked most nincs barátod? Hát nézd, vannak emberek az életemben, akiket nem tudom, hogy ilyenkor hogy lehet, tehát hogy hogy lehet, hány éves korban lehet barátkozni, érted? Én ezt Nekem nem jött össze a felnőtt kori. Igen, a felnőtt kori az nem olyan. Vannak emberek, akiket nagy becsben tartok, és szívesen örömmel veszem, hogy ragaszkodnak hozzám, vagy, vagy jelzik felém a, azt a fajta vágyat, vagy nem is tudom, ezt, ezt minek nevezzem, hogy valamiféle barátság alakulhat ki. Csak hát mi a barátság, érted? Tehát a barátság az, hogy hogy hát most nem azt mondom, hogy együtt mentek Jugoszláviában nyaralni, vagy érted, hogy együtt ide, oda, amoda, vagy hogy ha bajod van, akkor fölhívod, vagy neki baja van, akkor fölhív. Tehát, ez egy nyilván bonyolult, hosszú történet. Voltak később gimnáziumi kapcsolataim, és ma is nagyon jó értelmet tartom a kapcsolatot emberekkel, de mindenféle ilyen élethelyzetek, tehát vállások, különböző nőkkel való viszonyok miatt, tehát ezek hol felerősödtek, hol elgyengültek. Ugye az első, az első vállásomkor, talán mi akkor, akkor mintha találkoztunk volna. Hát mi akkor ilyen... ismerkedtünk, egy... nem, nem, korábban megismerkedtünk, de magánéletére igen. is keresztőztük egymást. Igen, igen, igen, igen, és akkor volt, volt egy-két ilyen összejövetel, ahol az én régi gimnáziumi osztálytársaim, akikkel hát úgynevezett barátságban voltam, azok, hát, hogy mondjam, voksoltak a a volt feleségem mellett. Tehát ők mellette maradtak, nem mellettem. Én ezt nehezen uh, viseltem, de ugyanakkor, hát ez mit, mit befolyásolja? Ez törvényszerű. Ezt. Igen, törvényszerű, de... de nem, nem az ember magában, de amikor vele történik ugyanilyen, akkor megérje, hogy is hasonlóan Há, persze, tehát ezzel nincs semmi probléma, csak Van probléma, a... csak nincs vele mit kezdeni. <há> igen, igen, ez a helyes kifejezés. És a másik meg az ugye, hogy az én, én foglalkozásom, ez mindig ilyen Ilyen hullámokban vannak kapcsolatok. Ezek munka jó, e, jó, tehát barátság nincs. Két dolog jutott az eszembe, mert hogy felépített beszélgetés nincs, majd itt ebből a rengeteg dologból, amit hoztam időnként, valamit oda kéneleked adnom, úgyhogy akkor megszakítom, itt a beszéd fonalát, hogy még tizenéves korot kapcsán mondtad, hogy nem, sajnos nem tizenkettő, hanem tizenhárom, pedig hát akkor az ember az idővel még egészen másféleképpen áll, hadilában, nem hadilában, hogy vagy az életkoroddal? Most. Mert azt érzékelem, hogy van benned valamiféle nagyon fura viszony, szándékosan nem mondok ennél konkrétabbat, ami, ha tetszik, akkor nekem azért rakonszemves, mert némileg emlékeztet arra a bibelődésre, az egy jó szó, ahogy én vagyok a korommal. Uh -huh. Tehát, hogy nincs semmi gond vele mondod, de azért érzékelhető, hogy visszatérsz rá, mondasz egy-két mondatot, ami azt mutatja minimum, hogy foglalkoztat. Főleg a 60-as a korhatár az, az volt megrázó, vagy az megrázott, inkább így mondanám. Tehát, hogy... hogy ott, hát, ahogy, ahogy gondolni lehet, hogy az ember bekerül a célegyenesbe, vagy. vagy tehát, amikor már nincs hova, már, már csak az az egy irány van. Végig és az az irány van, csak az ember nem foglalkozik vele. Végig az az irány van, igen, de valami, valami azt hiszem, hogy ez nem. Vége, ez vége, vagy, vagy te leszel az. Igen, de te nem, nem, repül, nem, nem, nem, Egyébként ez mindig foglalkoztatott, tehát határozottan. É, élesen emlékszem az első pillanat, a két és fél éves koromban, amikor ez belém nyilalt. Tehát ilyen szempontból sajnos ez, ez engem, engem ez foglalkoztat. De hát én egy színészszerű ember vagyok, aki, aki ezzel állandóan kell, hogy jó, haverkodjon, hiszen színpadon meg kell halni, stb. Azt val valamilyen módon voltak. Haldoklási jeleneteim is már, tehát ott, ott azért ilyen szempontból őszintének kell lenni. Olyan legalábbis, hogy az embernek el kell, kell gondolkodnia ezen néhányszor. Tehát... Ez sajnos kihagyhatatlan. Szóval ez a hatvan, ez, ez durva volt, és azóta, azóta ilyen szempontból ez azért egyre rosszabb. Tehát... Jó, de ebben a filmben, amit ugye mi kihagytunk, mert uh -huh. akkor jöttél éppen meg, abban arról is szó van, amit szintén ismerek, hogy nem tudod se technológiailag, se szakmailag, hogy pontosan érted-e a nálad jóval fiatalabbakat. Ami a technológiát érinti, azt értettem. Amikor egyébként beszéltél a korosztály különbségről, akkor az azért lepet meg, mert én azt feltételeztem volna rólad, hogy te a szakmádban azok közé tartozol, aki nem kortalan, mert önnek nincs értelme, hanem aki minden korosztályjal kapcsolatot tud tartani, és kapcsolatban is van éppen abból adódóan, hogy az a művészet, amit te művelsz, az nem ismer korosztályos szerepeket, abban mindenféle szerep van, mindenféle korosztályjal, így aztán minden korosztályjal természetes kapcsolatot van, de abból a szövegből, amit mondtál, abból valami más is kihallatszod, amikor ugye azt mondtad, hogy ez is az egyik oka annak, hogy a mostani mandátumodat csinálod, ha csak nem halsz közben meg, de újabbat nem bálasz. Igen, ebből a tanítás is benne van, sőt az az a, az, az igazi tapasztalás ilyen szempontból, hogy a most már öt éve, régen az a négy éves periódusok voltak, de öt évenként jönnek újabbak. És nagyon nagy a különbség öt, öt évenként. Tehát az a nyelvezet, az a, a kódrendszer, amiben, amiben az újabb és újabb generációk voltak ilyen szempontból megértési nehézségeid? Azért nem voltak, mert, mert mindig volt mellettem valaki, aki, aki azért eligazított, hogy úgy mondjam. Tehát voltak mellettem tanársegédek, vagy... Társak, akik, akik közelebb voltak mindig ahhoz a korosztályhoz, amelyik éppen bejött. Tolmácsoltak? Nem is tolmácsoltak, de rafináltan meg tudtam kérdezni. Nem egy az egybe kérdeztem, mert azt ugye ehhez így hiú vagyok, tehát azt nem, úgy, tehát, Igen? Tehát most csak azért, hogy erre a kérdésre válaszoljak, azért veszem komolyan. Tehát tulajdonképpen úgy, úgy csinálok, mintha érteném. És akkor a következő mondatok során kinyomozom, hogy tulajdonképpen mi volt az, amiről mi beszélgettünk már egy ideje. Érted? Vagy hát, hogy vannak, ugye, itt vannak szimpadi jelenetek, amiben azért az a gyakorlat, hogy ők hoznak jeleneteket, különösen a, az, az első időszakban. És akkor, akkor hát ott, ott vannak olyan mondatok, a, olyan szituációk, amik... Ma, vagy az éppen akkori ma, amikor azt a jelenetet látom, akkor ez nekem egy, egy keresztrejtvény. Mert már olyan élethelyzetekben vannak fiatal emberek, hogy nekem azt értenem kell, hogy hozzá tudjak szólni. Hogy kinyomozzam az igazságot, vagy hogy rávezessem őket a, az igazi igazságra, ami az embernek, annak az emberek, aki ezt csinálja, annak az igazsága. És ahhoz nekem értenem kell, és akkor mondjuk azt mondom, hogy beszéltem. Tehát megkérem a kollégát, aki mellettel hogy szóljon először hozzá például. És akkor rájövök közben, hogy mikor használtad először? Nagyjából. Mária 2000-ben. Hát olyan 2007-2008 körül már használtam. Tehát akkor, akkor már, már volt ilyen probléma. Neked emlékezettem, szerint én akkor ismertem is őket, mert voltom, töb többször találkoztam velük. Két fiat van az ő, ők. Ők hány évesek? Ö, Nagyjából. mondjam mondom, 33 lesz a, a kisebbik, és három évvel idősebb, tehát akkor 36 lesz. És a... ott is volt, tehát... Ö... Nem. Nem, nem. Hát azt az, az ugye... Az, az egész más Persze. Meg hát figyelemmel kíséred meg ők nem annyira őszinték, mint a színművészetire járó. Igen. Hát nem úgy őszinték. Hát őszintén szólva, hogy maradjunk ennél a szónál, vannak szituációk, amikor többet tudsz a tanítványaidról. A színészeti. az időről, most hogy vagy szinkronban, hogy vagy barátságban az életkorodban. És emiatt hoztam. Na. Uh, ugye, uh, azt kérdezem tőled, hogy. Kávé legyen, vagy torta. De a torta szerintem az legyen inkább egy kicsit később. de készen, hoztam kávéfőzőt, meg hoztam tejet is, de nem kell kérni kávét, ha nem kér. Én kávés vagyok, de akkor az mit jelent, hogy az alatt én beszélek, amíg elfordulsz, és Nem, nem, és akkor mert hoztam olyan zenét is, amit uh, láttam, hogy szereted, hoztam uh, Cassandra Wilson, Not Bruce funny. Springsteint és Billy Holiday-t. Jó, Holiday jó oké. Okay. Mi legyen? De a régi Kaszandra wilson és igyekeztem olyasmit hozni, Na. ami neked nincs meg. Hát, mert... tudod, hogy van egy, van egy olyan zenész, akit miattat kedveltem meg? Nem. Abdullah Ibrahimról. Igen, szóra. igen, a dollár brand Abdullah Ibrahim. Hát, hogyha ha te azt nem mondod be egy műsorodba, akkor én őt effektíve nem ismerem. Ő is persze azon kevesek között a akit egyáltalán nem láttam élőben, sajnos. Hát akkor jöjjön, Kaszandra Wilson. Szerintem azóta nem ívott senki. Hmm. Még cukortartót is hoztam neked. Köszönöm csak a szépsége miatt. Ha nem is kell cukrot, most már készedem. Ez külön becsomagoltam. Egy lába megvan, megvan az összes lába. Oh. Mert... Ilyen cukrot Olyan cukrot. Sőt, hoztam kis terjét, és úgyhogy a... Ez jó a oh. És hoztam partedlit is. <gül> <gül> <gül> jó. Ja. Eh, te cukorra iszott különben? Én sem. És azt mondta, hogy akkor a tejet pluszba kéred, ugye? Igen, de csak éppen igen. Jó, rendben van. Azt mondta a technikai főnök, hogy most ugrik a a vízbe. Nevegy szép hogy majd amikor a kompresszor bekapcsol, akkor ha kimegy a világítás, akkor a kettő nem érjel. Akkor ennyi volt. Jó, akkor ezt nem ebben, hanem kérem a Oh, aradod a is. Akkor majd a tejet én odaadom, ne Jó. Magyar. Volt olyan tévéműsorom, ahol televíziót is vittem. Ezt a Müllner akkor elnevezte nevezte Zseb tv -nek. A Zseb főzőgéből kapod a kávét. És ez az otthoni kávéfőző? Kávé. Itt is van, de gondoltam, nagy véletlen pont ma el. Ebben nagyon akkurátus vagyok. Igen, érződik. Uh, igen, hát egyébként is tapasztalhatod, és a következő kérdés nagyjából ezzel is kapcsolatos. Nagyjából. How soft a Every word Ugye ez egy rekvizit. ezek szülői örökségek. Az életkor. Volt egy sérvműtétem, Fridman doktor végezte mindenféle sérven volt, én azok közé tartozom, akiken, azon kevesek közé, akiken egyszerre három sérvműtétet követtek el, két oldalt és köldög tehát három sérvműtét volt együtt. Ráadásul érzéstelenítéssel, mert én rettegek a mert van, a nélkül, van, aki, van, aki érzéstelenítés nélkül hagyja. Ja, nem az ja, ja, ja. altatás De, de nem az a rettegek. Igen. Gyerekkoromban altattak, és arról retteltes én vannak főleg a műtéten kapcsán, és akkor még ugye éterrel alattattak, ez azzal lehet összefüggésben, és megmérték a vérnyomásomat. És ugyan lehet, hogy izgultam, de valami 180 volt, Ezt négy éve lehetett, talán, nem tudom pontosan, de már a határán voltak annak, hogy hát ez ahhoz túl magas, hogy megcsinálják, de a Friedman az egy nagyon vagány pali. Én kalaplevébe állok előtte, mert ahogy az anyám mondta, egy madárgyomrot csinált az ő gyomrából, már egy annyi marad, de nem a gyomra vitel, egy tehetséges, cinikus. Hát, amilyennek is sebésztek elleni. És, e, Gábor. és e, hát akkor ugye különböző vizsgálatokra mentem el után, és akkor kiderült, hogy hát én onnantól kezdve gyógyszereket kellett, hogy szedjek, amiben nem voltam elég rendszeres, és ezt kaptam a kristától. Aha. Filmekben is ilyet láthatsz egyébként, ezekben minden nap van, tehát hétfők eszed a csütörtök péntek, és ugye van benne egy kis ilyen kis izé, ez két nap, illetve hát lehetne egy nap is, hogyha valaki négy különböző alkalommal szed egy gyógyszer, de ez nálam kettő, tehát ez két hétfő, mert nem, ez két vasárnap, két hétfő. Én már ugye nem ismerkedem, mert van barátnőm, de ha ismerkednék, akkor valószínűleg ezt eldugnám uh, Tehát Mikor? hogy vagy barátságban? A... Értettem végig, hogy miért kérdezett? De ezt meg akartam mutatni neked. Tehát... Igen. Igen. Hát Igen. a botom. Egy korai járókeret. Igen, abszolút. Hát ez van sajnos. Azzal vigasztalt egy hölgy, hogy... hogy hogy amit például nekem szednem kell, de ez nagyon rossz lenne, ebbe az irányba elmennénk <gül> kiviccet, de, de, de azt mondta, hogy ha, ha a gyógyszeripar az nem lenne ennyire kabzsi, akkor tulajdonképpen az a, négy, az a négy gyógyszer, amit mondjuk nekem be kell vennem minden reggel, az egy, az egy lehetne. Tehát fogjam fel úgy, mintha egyet szednék, mert... Mert azért elmondtam neki, hogy azért nagyon el vagyok keseredve, hogy ezeket nekem szednem kell. De nagy bajban vagyok, tehát úgy van, hogy nekem nincs ilyen, De lehet, hogy nem sokára lesz. Hogy val tehát ide teszem, hogy. Mondjuk... Még gyógyszerem van. Hát akkor lehet, hogy ugyanazokat szedjük egyébként. Tehát így, hogy ide teszem, tehát bal oldalon vannak, amiket ugye nem vettem be, akkor beveszem, átteszem jobbra, és így megyek végig, mert különben elfelejtem, hogy melyiket vettem be. Tehát szórakozott vagyok, hát képtelen vagyok arra figyelni, hogy ezt igen, ezt még nem, tehát ezt, ezt nem tudom. De, de ilyen nem nincsen. De, de már, már gondoltam rá, hogy kéne, hogy legyen. Ez, ez ajándék volt, én nem kértem ezt, és nem, nem, tulajdonképpen nem, nem csak a figyelmesség számít, hanem roppant praktikus. Tehát azt kell, hogy mondjam, mert ugye anyámnak még az a kis doboz volt, amit igen. el lehetett forgatni. Ettől most elkanyarodunk ettől az iránytól, lehet, hogy visszatérünk még. Te is kérdezhetsz, de te vagy itt a főszereplő. És eljutottunk oda, ami egyébként is nyilvánvaló volt, hogy része lesz a beszélgetésünknek, de a szövegedből azért kiviláglik, hogy ha jól emlékszem, akkor te kétszer voltál házas, vagy háromszor? Ő hivatalosan kétszer. kétszer. kétszer, igen. kétszer. Van két gyermeked... Van barátnőd. De ha az kéne, de lett vagyok, ha az kéne, nem rangsorolva, mert az túlzás az magamra. A lányom, akivel nagyon antagonisztikus a kapcsolatom, de egyre jobb, de iszonyatos, tehát iszonyatos hegyeket és völgyeket mászunk meg közösen, amit nyilvánvalóan miattam kell megtenni, hiszen én neveltem őt rosszul, és nem ő nevelt engem rosszul. És ennek most hát nem kisimítjuk, mert nem egy platót akarok létrehozni, de valahogy szót kéne értenünk a hátrabb időre. Ő egyszer megkérdezte tőlem, hogy mennyire szerettem, és azt mondtam neki, hogy legalább annyira, mint a munkámat, és azt mondta, hogy nagyon szépen köszönöm, és csak utólag jöttem rá, nem először az életemben, hogy mit mondtam. Ennek az analógiájaképpen azt érzem, hogy a munka, az nálad is, hát iszonyatosan fontos. Tehát most olyat, hogy nem fogok mondani, hogy dobogós, mert annak nincs értelme. Vagy van értelme, de az félreérthető. De ugye a friderikusz nekem volt egy műsor, az mit szél... ez a Miért ez volt a cím, és az egyik rész arról szólt, hogy mit csinál a szél, ha nem fúj. Az elképzelhetetlen, hogy te ne fújjal, nem? Igen. Igen. Volt olyan az valaha is az elmúlt X évtizedben, hogy te nem fújtad? Nem volt. Neked hát hát nem volt Rajgona Ádám effekted, nem volt hújber effekted, Á. akkor hirtelen rájött. Köszönöm, nem, nem, nem, nem. nem. Egyáltalán nem volt. Ö, ö, De Rajgona-t például megértetted? Hát elég furcsa volt, mert pont együtt próbáltunk, <gül> ugye? Tehát egyik nap nem jött be, és nem tudtuk, hogy hol van. Hát azt az, az nem lehetett megérteni, mert bajban van. Baj. A kutyaszívet próbáltuk. Nem volt, nem volt hely valamiért a nagy, nagy színpadon, és az egyetemi színpadon próbáltuk egy hónapig, és egyik nap még ott dolgoztunk együtt, és a következő nap az nincs itt. Hol van? És akkor csak Pénztáros. megjelent, a, a pénztárosra ment el, de meg, a, meg a, a pénztárosnál volt sajnos azzal is, de ez mindegy, de... de... A felesége jött be, és mondta, hogy hagyott valami üzenetet, hogy ő Mondta ezt akkor, amikor már pont nem lehetett diszidálni, Tehát ez a rendszerváltozás pillanatában volt. Vagy... Szóval amikor ez már nem számított diszidálásnak. akkor te De, disszidál... de értetted, hogy ürült volt? <kül> hát, én abban nevelkedtem, én egy nagyon fura családban nevelkedtem, egy nagyon művészet szerető család volt, de az anyám te bármit csináltál volna, ő azt mondta volna, hogy hát a Mátéra a színész az őrült, az művész. Tehát az, az, az, az, én úgy nevelkedtem, hogy, hogy a család nagy művészetbarát volt, de gyakorlatilag a művészekre úgy nézett, mint akik nem komolyan vehetők, mert valahol cselekvő cselekvők tehát, tehát, tehát Nem értelmi fogyatékosok, de van valami, ami őket másképp nő a fejükön a haj, és hát nem komolyan vehetők. Igen, de az, ezen belül a színész azért e, akkor csinálja jól, hogyha ha nyáron Megy el, vagy, vagy nyáron hal meg. Érted? Tehát, hogy szezonban nem lehet elmenni. Sze -sze szezonban nem lehet iszidálni. De, megbesz... de volt róla szó, hogy ő mire jött rá? Amit te egyébként nem értettél, de megkérdezted? Nem. Nem, nem erről soha nem beszéltünk. Hát ő akkor gyakorlatilag, amikor aztán ő elég hamar visszajött. visszajöttek, Nem tudom, hogy a vele a ruha, hogy az visszajötte. És akkor ő megpróbált valamilyen módon visszajönni a színházba, emlékeim szerint akkor én még nem voltam semmilyen funkcióban, csak színész voltam, tehát erre konkrétan nem tudok választani, de azt tudom, hogy a zsámbéki nem fogadta vissza joggal. Tehát olyan, olyan típusú cserbenhagyás volt ez, ami hát a, nem finoman szólva kimeríti a fegyelmi védség. De olyan sem voltál, mint a Csontvári, aki tudom is egy gyógyszerész volt, ha jól emlékszem, és aztán az összegyűjtött pénzén fogta magát és elment Libanonba festeni. Tehát, hogy mindig is az, az volt benned, az éget tűzként, amit csinálsz? Igen. Hát nem, hogy tűzként, azt nem, nem mondanám így, hogy ez egy tűz. De te, néha de te tűz. azért lobox nem? nem? Persze, persze, de hát ez egy napi hát ez napi tevékenység, igazából így mondanám. Tehát nem, nem misztifikálnám, de életelemem, vagy talán valami, valami ilyesmit mondanék. Nehéz elképzelni, hogy én ne dolgozzak, mert nagyon sokat dolgoztam életemben, tehát egyik munkából, sőt volt, hogy több munkát végeztem egyszerre, és ezt megszoktam, tehát ebben volt egy kialakult rutinom, amit egyiket leveted, mint egy kabátot levettem, fölvettem egy másikat, tehát nem, nem okozott problémát. Most volt egy időszak, amikor, amikor így volt ez az ellenem, Elkövetett karaktergyilkosság, akkor, akkor, akkor azért az egy kicsit megborított ilyen szempontból. Tehát nem gondolom feltétlen, hogy, hogy mondjuk én egy híres nyugdíjas színész leszek, erre, erre nem gondolok így. De hogy de ez most hogy tartozik oda, akkor hogy borultál meg, mint aki elment volna otthonról? Hát nem, hát, tudod, száműzetésbe hogy. El, Szívesen nem? elmentem volna, igen, igen, igen, igen. Miért abban alapvetően meglepetésként? annak a kegyetlensége, annak a hossza, annak a módja, maga a tény. Hő igen, hát ez mind együtt, és az az intenzitás is. Tehát, hogy belekerülsz egy olyan mezőbe, vagy egy olyan sarokba, vagy legalább egy boxringre emlékeztető valamire, amikor beterelnek a, vagy a piros vagy a kék sarokba, és ott soroznak, és egyébként nem tudtál róla, hogy ben vagy a ringben. Érted? Két Tehát... mondatot mondjál mindazoknak, akik nem tudják, miről van szó? Kettőt. Hát két, két dologról van szó egyszerre, akkor amikor, amikor a színházunkban történt egy, egy zaklatásos eset, és arra, arra való reakció egyszerűen okot adott a, a politikának, így mondanám, okot adott a politikának arra, hogy erre Uh -huh. Erre ráugorjon. Ez egyébként közvetlenül a, az önkormányzati választásoknak, a, a hát, ha nem is hogy mondjam, kormánypárti elvesztése, de legalábbis egy, egy, egy átalakulás, valamilyen átalakulás történt, azt hiszem, a politikai életben, és arra való valamilyen vélt, általuk vélt valaminek Most a, a válasz reakciója volt. Hogy mi a másik? A másik az, hogy, hogy, a, a, hogy teljesen váratlanul ez népszerint ellenem fordult. Tehát ö, egyszerűen téma lettem egy, egy kormányülésen. Tehát az, az azért váratlanul, ért. érted? Próbálod a, a tárgy az orgon szerepét, és ezen közben kijön a hír, hogy, hogy engem el kell mozdítani a, az igazgatói székből. Tehát az. az ez ilyen szempontból váratlan, mert azt gondoltam addig, és azt szerint is éltem, hogy egy színházi igazgatás, ha csak nem a Nemzeti Színháznak vagy az igazgatója, az nem egy politikai tisztség. És akkor ez, ez egyértelműsítette a jelenlegi hatalom, hogy igen, az egy politikai tisztség. Téged akkor hurcoltat meg először? Hát, hát az, hogy az ember mit érez meg hurcolásnak, az ilyen szempontból már éreztem ilyesmit. De, de ilyen típusú dolog az, az akkor történt. Igen, igen, igen. Az ilyen megrázó tud lenni az engem követők közül elsősorban a Facebookon, máshol nem tapasztaltam miért vannak olyanok, akik nem értik azt, hogy én ezt rendre mérhordom föl, miközben ha nem empátiájuk volna, hanem egész egyszerűen, hogy az embernek egy száz rétű gyomra lesz, és ezek az élmények, ezek azt teszik lehetővé, pontosabban nem azt teszik lehetővé, hanem azt idézik elő, Ugye sor dolognak a megemésztése onnantól kezdve egészen másféleképpen történik, és egy százrétű gyomra lesz, miközben előtte nem volt, és egy olyan emésztése lesz, amely emésztéséről, miután művész ember a művészetében, én pedig itt rendszeresen beszámol, annak érdekében, hogy érthető legyen, mert hogy olyan emlékeket hagy maga után, és annyira átírja az ember életét, hogy egy sor dolgot másféleképpen csinál, másféleképpen reagál, és miután hangosan él, te szerepet mondasz, én a magam szerepét viszem, erről beszámol, miközben vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát ez milyen unalmas, miközben azt a megrázkottatást, amit te ott akkor alappal vagy alap nélkül megfelelő rész aláhúzandó elszenvedtél, arról neked ezekben a pillanatokban számot kell adnod, illetve megteheted, hogy nem adsz számot, de az akkor van, hogyha az ember egyébként azt nem tartja fontosnak. Erről sokat tudnék beszélni, ha írok még egy könyvet, akkor abban biztos, hogy benne lesz elsősorban amiatt mert hogy amikor én ezt először szenvedtem el, akkor az rám egy tízes skálán tízes intenzitással hatott, a másodikat és a harmadikat is tízes intenzitással szenvedtem el, és az első, második, harmadik, negyedik ilyen történetnél kezdtem el feldolgozni a saját múltamat a tekintetben, hogy vajon én okoztam-e hasonló dolgot másnak, és Éltem át ebben a százréti gyomromban a múltamat úgy, hogy erre senki nem kényszerített, de valójában önvizsgálatot tartottam, amely azóta is tart. Mennyire intenzíven élted azt meg, ami akkor vele történt? Mert ahogy én kiveszem, és akkor láttalak, hát sokat lehetett látni, az szintén nem volt messze a tízestől. A tízes, biztos, hogy a tízes ilyen szempontból. Milyen, mindenféle szempontból, mert ez <coughs> hát egyrészt ez tart valamilyen szinten, hiszen nyilván följön, ahogy mondod, hogy ez a gyomorban <coughs> ott van, tehát ez tízes, biztos, hogy tízes, remélem nem lesz több, de... Kivel beszéltél róla? Több emberrel beszéltem, van ugye a, az életemhez tartozó társam, aki, aki ezt nagyon intenzíven értük meg, és hát ugye ezt nagyon nehéz elképzelni, hogy az a munkahely, ahol én dolgozom, az egy nagyon speciális munkahely. Tehát mondjuk olyan két akkoriban, most már kicsit átrendeződtek a titkárságon a viszonyok, de például volt vagy van, vagy hát volt két olyan titkárnőm, akikkel ezt hát napi szinten lehetett. Tehát mondjuk ez a másik, hogy tulajdonképpen mindenki a, a színházon belül, mindenki mellettem volt, vagy mögöttem, vagy mellettem állt. Tehát nem az volt, hogy, hogy, hogy ott is ennek valamiféle. Úgy ez egy kísérőjelenség. Ha magamból indulok, ki nem tehetek mást, akkor az ember ezt azért alapvetően egyedül éli. Meg ez egy jó érzés, persze. hogyha kiállnak mellette, de ez alapvetően maga Igen, igen az de embert. itt mondom, hogy van egy olyan, hogy hát érted, bemész, ugye minden nap bemész, ott ül, Két remek hölgy, aki, aki, akik, hát szegények, abból élnek, hogy látják, hogy velem mi van. Hát akár, akárhogy is, a, a napi hangulatok, a napi tevékenységek, a napi reakcióim, azok ott csapódnak le először. Az ő, az ő szobájukban, rajtuk keresztül. Bármire rájöttél <kül> ebben a periódusban, és nem feltétlenül arról beszélek, ami összefüggésben volt a történettel. Az ember egy csomó dologra rájött, ami attól független, de mégis ez ad alkalmat arra, hogy felismerje. Én nagyon sokat köszönhettem a botrányaimnak. Nem mondom, hogy nem hagytam volna őket ki, de nagyon-nagyon sokat köszönhettem neki. Mm. Egyik, mindegyiktől okosodtam. Lehet, hogy nem tanultam eleget, de okosodtam. Én azt hiszem, nem okosodtam semmit. Tehát én egyszerűen Nyilván nekem a, az érzékenységemmel dolgoznom kell, tehát én azt nem is, tehát nem is, nem is tehettem meg, hogy nem élem meg, mondjuk, de hát nem is tehettem mást, mert, nem, mert nagyon intenzív volt az egész történet. Tehát igazából semmi sem, sem azt, azt helyre tett olyan szempontból, hogy arra gondolja, hogy azért nehogy már ebedögőjek bele tehát, hogy másoknak a, a érdekei és egyebek, és az országos politikai Próbált helyzet... Próbáltál-e azokkal kapcsolatot teremteni, akiktől ez elindult, hogy ez miről szól, vagy ez felsövetődött? Nem, nem, nem, nem. Felsövetődött, mert úgy érzem, hogy én soha nem kopogtattam semmilyen előfelüljáró, vagy előjáró, vagy hogy hívják ezeket a... Kritikus lömöző... se hívtál föl, soha nem. Se. Ah, dehogy hívtam. Nem, nem, nem, nem. Sőt, ezt tulajdonképpen egy nagy problémának tartom, hogy ebben a magyar kretszliben, ebben a, a kritikusokkal tulajdonképpen hát nem azt hogy jóba kell lenni, de egyszerűen olyan felületeken találkozunk, ahol szerintem nem, nem szerencsés, hogy találkozunk. Um, te tízes kell, tízesre vagy érzékeny? Igen. Ettől a történetől függetlenül? É, abszolút független, igen. igen. Um, te most már Hány éve vagy igazgató? T -t Tizen... Régóta. Hát tíz. Konkrétan tíz. Más az, amikor Máté Gábor érzékeny, és más az, amikor egy főnök érzékeny. Csak az én történetem, ugye, én élőadásban kérdeztem a vitraiktól, hogy Tamás, te hány éve volt, hány évig voltál Intendás? és Tamás azt mondta, hogy néz utána aztán hív, mondta nekem ezt élőadásba, és <síl> <síl> <síl> Ez <rende. síl> Élesre volt töltve, Én hogy úgy volt? Hát ilyen Csodálat, volt, sokat, hogy sokat köszönhetem <gül> a vitrainak akarva akaratom. Sziasztok! Um, félre tudtál -e tenni az érzelmeidet akkor, amikor te főnök voltál? Tehát, hogy, hogy képes voltál-e különválasztani a főnökséget az érzelmeitől, mint ahogy tolmácsot alkalmaztál, amikor a tanítványaiddal beszéltél, vagy nem? Lehet, hogy lehetne cáfolni, amit mondok, de ha nem is félre, tett, félre tudtam tenni, de, de tudatni a, a másikkal, aki esetleg valami problémát okoz, tudatni, hogy, hogy ezzel mit okoz, az mindig is technikám Oké, okay, te de raktál ki embert? Mit igazgató? De kirakással is, hogy nem hoztam itt a szersződést. De az is, hogy firtel felindulásodból mondasz neki valamit, de most nem tudom, mire kérdezek, nem akarok nevet hallani, de hogy létezik olyan, hogy valaki valamit elkövet, és akkor azt mondod, nem tudom, mit mondasz. Létezik olyan, de nem csak olyan, hogy elkövet valamit, hanem hogy, hogy úgy gondolod, hogy az illető nem szerencsés, ha a továbbiakban ott van, vagy nem gondolsz vele, vagy nem, nem gondolod, hogy, hogy dolgoznia kéne, de inkább az történt, hogy jó páran elmentek. De nem azért mentek el, mert vagy úgy remélem, hogy nem azért mentek el, mert velem volt bajuk hanem az életük valamilyen periódusba jutott. De te senkivel senkit nem rugtál ki? Kirugni? Így, hogy kirugni? Nem. Szűnyek szélére állítani? Igyekeztem nem. Hát mindenkivel próbálom tisztázni hogy mivel a probléma, ha probléma van vele. De, de én elő, eleve, ugye nekem szerencsés helyzetem volt, tehát nem egy olyan helyzetbe kerültem, ami engem meglepett. Tíz évig voltam a katona főrendezője, tehát tulajdonképpen a Zsámbéki Gábornak a, a legtöbb intézkedéseiről tudtam, tisztában voltam vele egyes intézkedéseit, közösen konzultáltuk meg, hogy úgy mondjam, tehát nagyon, nagyon is. Hát jól ismerem a, a, a munkatársaimat, nem is, nem is nevezem őket beosztottnak, hanem munkatársnak nevezem őket. És nagyon nagyra tartom, és becsülöm a munkájukat, és azt is tudom, hogy azt szoktam mondani, hogy hát, aki dolgozik, az követel hibát. Tehát ez egy nagyon jól felépített munkahely. A legutolsó sziáterem, aki egy egészen fantasztikus pali volt, van és remélhetőleg lesz. Ő a legelején, látva az én viselkedésemet, azt mondta nekem, hogy egy dologgal ne próbálkozzak, ne próbáljam meg érzelmileg elcsábítani, ami azt jelenti, hogy valamilyen módon az érzelmeimmel befolyásoljam. Ugye én otthonról sok mindent hoztam, az érzelmi zsarulási képességemet már művészi szinten tudom alkalmazni, amiről ma már tudom, hogy nem pozitívum. Ezt erről leszokni nem lehet, lehet uh, fegyelmezetnek lenni és nem uh, alkalmazni, mert ez reflekszerre működik. Tehát vannak pillanatok, kigyújtod a piros lámpa, és akkor elindulsz egy úton, ahol megállíthatod magad, általában ez történik, majd ne is indulj el, az szinte kizár dolog. Uh, a te viszonyod uh, a színészeiddel, a rendezőiddel... Az mennyire objektív, mennyire nem, tehát mennyire e, vagy távolságtartó, nem tudom erre mi a jó szó. Összejársz-e egyébként e, a színészeiddel, ami ilyenkor problémát jelent, mit tanultál meg a zsámbékitól vagy bárkitől, vagy nem tanultál semmit se, hogy tartasz-e távolságot vagy sem, ami egyébként ilyen szituációban akár problémát is okozhat. Megint ugyan, ugy, ugyan arra kanyarodok, hogy, hogy a, ugye eleve vannak a színész kollégáim, akikkel én rendszeresen együtt játszom. Tehát ők, ők velük egy nagyon-nagyon speciális viszonyom van természetesen. Ők jól ismernek engem, vagy van rólam kialakulva egy kép, és nekem is van mindenkiről egy erős képem a, a színházban. Tehát nem, nem, nem jöhet létre tulajdonképpen Hát nagy önfe önfegyelem kell hozzá természetesen, mert bármit, valaki nem ad egy jó végszót, vagy Jó, de trópán, Ez a bizonyos vagy... zaklatásos történet, anélkül, hogy én abban el akarnék merülni, egyébként sincs annyi idő, azért az akkor mutatta, hogy az ha fenekestül nem is, de felforgatta a társaságot, Igen. és sok olyan dolog jött elő, amiről te is úgy számoltál akkor bekülönböző műsorokban, ahová te elmentél, és én szándékosan nem szerettem volna akkor veled beszélni. Hát volt olyan hét, hogy minden nap szerepeltél, vagy jóformán minden mm -hmm. nap szerepeltél. Valószínűleg a tisztázás szándéka vezérelt, vezérelt, némileg öngyilkosság volt a részedről, de ismerem ezt az effektet, velem is előfordult, és te is beszámoltál arról, hogy értek meglepetések. Igen, de hát ugye az előbb ugye szó volt erről, és nem véletlen, hogy ez nem jutott eszembe igazából, hogy én rúgtam meg ki a Tulajdonképpen egy határozat született, tehát ment el, de úgy ember, hogy nem is volt tulajdonképpen szerződésben. Tehát, de érzelmileg érzelmileg történt egy, egy súlyos változás akkor a színházban. a <tosz> Mi volt a kérdés, ha most ebbe be beleakadtam? Vagy volt kérdés egyáltalán, vagy csak beszéltél, és akkor... Nem, hogy ez téged, azért, tehát hogy arról volt szó, hogy azért foglalkoztatok hát az téged. Azért, hogy ez nem, nem van, volt összefüggésben az igazgatósággal, tehát nem ugyanaz, mint amikor a színpadon együtt játszottatok. Ezért egyszer csak lett egy olyan szegmens, amivel te nem számoltál. Lett egy negyedik dimenziója, vagy Még egy a anyadik. Igen, hát főleg, főleg az a probléma ebben, hogy hogy egy úgynevezett igazgatónak, aki ugye hát felel mindenért, stb., <kül> nem feltétlen az a feladata, vagy hirtelen történhetnek olyan dolgok, amikor nem feltétlen az a feladatod, hogy művészileg vezesd azt a munkahelyet, ahol éppen úgynevezettent te vagy a főnök. Én azt gondolom, vagy azt tartom szerencsésnek, hogyha azért elsősorban Művészileg felelsz ezekért a dolgokért. És akkor ugye én ezt nagyjából így is építettem föl. Tehát vannak olyan munkatársaim, akik tulajdonképpen felelnek, vagy segítséget nyújtanak olyan dolgokban, amikkel én, hát foglalkozom annyiból, hogy én vagyok a felelős, de nagyon szeretem ezeket a dolgokat konzultálni folyamatra? Mennyire változott meg a politikában való viszonyod akkortól? <tos> Hát megváltozott, megváltozott, mert az addigi, hát, hogy mondjam neked, az addig is, is nagyon rossz véleményem, ami kialakult a... De nem csak a magyar politika, egyáltalán politikával kapcsolatban az bizonyosságot nyert. Tehát, hogyha valamit, valamivel kapcsolatban van egy rossz előérzeted, vagy úgy látod, hogy... Mennyire sebet kapta? Hát borzalmas volt, és nagyon súlyos sebet. Intenzíven voltam? Intenzíven nem voltam, de de mondjuk de a szóképletes értelmében intenzíven, az? igen. Képletesen igen, és igen, igen persze. Hát ö, amikor azért nem tudom, mi tartozik ide, vagy hogy mi az őszintességnek, mi az a ahogy pont a, te is szoktad idézni Szilágyi János, pont ma reggel vagy hajnalban olvastam azt, hogy az észszerűség határán belül kell őszintének lenni. Vagy ő megpróbál az észszerűség határán ezt én nem ismerem. Belül. Tehát az, te én, nem, tudom, te, terem, te, igen, vagy, igen, te igen. nem vagy, te nem észszerűen vagy őszinte. Ez igaz. Szóval szóval amikor tehát amikor arra, mondjuk többször arra ébredsz effektíve arra ébredsz, hogy, hogy remek, tehát hogy ráz az ágy de terázod az ágyat tehát erre ébredsz hetekig. Tehát... Igénybe vettél segítséget? Ö, eleinte igen, tehát volt. Volt segítség az elején, és aztán utána, utána, ugye miután próbáltam, úgy gondoltam, hogy nekem próbálnom kell, és a szereppel kell foglalkoznom. Te ne bírkoztad? Nem, szerintem nem százszázalékosan, de... De, de hát, nincs már parázs? Parázs talán van, azt nem tudhatjuk, ugye ez... Nem tudjuk. Valami tanulsága lett <gül> Hát nem, mert ez egy olyan dolog, ami, amiről azért azt lehet érezni, hogy, hogy, né, hogy tőle teljesen függetlenül is tudnak olyan dolgok történni, amikor... Ebben neked teljesen annak. igazad van, de ha valamit szerettem volna elkerülni az életemben, és nagyon büszke vagyok arra, hogy elkerültem. Tehát hosszú ideig kacérkodtam hogy azzal, hogy én egy sértett ember legyek. Ez nem elsősorban a híúságommal volt összefüggésben, hanem azzal, hanem, hogy nagyon rosszul dolgoztam fel a kudarcaimat. És nagyon haragudtam emberekre, akik közben azokról a kudarcokról nem feltétlenül tehettek. Én tehettem róla. De én ezt ráfogtam emberekre, és elkezdtem intenzíven haragudni rájuk. A legkülönbözőbb ügyekben ezek akár magánéleti szerelmi történetek is lehettek, vagy munkaügyi történetek. Nagyon hadható segítséget kaptam a barátnőmtől, a szijáteremtől, de arra emlékszem, hogy a Friderikusszal is beszélgettem, és akkor lehet, hogy csak felhívott telefon, és mondta nekem, hogy lehet, hogy igazamban, van, de kifejezetten haragudni olyan emberekre, akikre én haragszom. Volt egy periódus, ugye engem több műsorban hívtak az RTL-ben, nem mentem, azt nagyon megbántam, és akkor volt az articsókában egy tóksósorozatom, és gyakorlatilag végiggyalogoltam a teljes heti hetesen. És habár belül nem az volt bennem, hogy én azért büntetem őket, mert én nem kerültem közé, miközben felajánlották a műsorvezetés csak egész egyszerűen halogattam, és mire válaszoltam, addigra már késő volt. De a igaza volt, én ö, sok dologban igazam volt, de ezzel együtt úgy gyalogoltam le őket, ahogy nem kellett volna, meg is sértődtek, volt, amit lehetett tisztázni, és volt olyan, amit nem. De a szüleim, ö, és a szüleim generációjában láttam azt a sértettséget, ami létrehozza az úgynevezett sérelmi politizálást, és én attól nagyon féltem, hogy az engem utolér, mert ez egy olyan beecetesedés, ami után már nincs onnan ki, kiút, mint amikor a halat megsértik az epéjénél, és Elvá. élvezhetetlenné válik. Sikerült-e elkerülnöd, és ha igen, hogyan, illetve mennyire érted azt, amit én a szüleim generációjáról, de aztán félig meddig magamról mondom ezt, ami a sérelmeidnek egy olyan komplexumából fakad, ami aztán egy mechanizmust kezd el működtetni benned, ami életkorodtól függetlenül gyakorlatilag, hogy ezt otthon mondták, tacsra vág. És ez összefüggésben hozom ezzel a késői történettel, ami annyiban szerencsés, hogy hát akkor már nem voltál annyira. Tehát azért a te korodban már az ember nem, tehát nehezen válik ettől sértetté, de ennek lehetnek korábbi előzményei, nem tudom. Nem vagyok, szerintem nem vagyok sértett, de érzem, hogy hogy sérelmi, sérelmi politizálásba, de ezt most idézőjelben mondom, a politizálás természetesen, vagy nem ezekre a viszonyokra értem konkrétan, de minden esetre sérelmileg veszélyeztetett vagyok ilyen szempontból. Tehát egyszerűen olyan módon, mert ugye ez azért hozzátehetjük aztán, ami később történt a színművészeti kapcsán. Tehát tehát, ha akarnám, akkor lehetnék nagyon sértett. Illetve lehetnék úgy sértett, hogy, hogy a következőkben, vagy a következő időszakban, vagy a következő megnyilatkozásaimban én ennek mindig kifejezést adnék. Tehát tulajdonképpen tovább, tovább mélyíteném azt a problémát, amiben tulajdonképpen bele sodródtam. vagy sodróttunk, vagy nem tudom, most már nem csak rólam van szó. Tehát, Tudatosan kerülöd? Igen, persze. Tudatos. Nyomod a féket? Igen, igen, igen, igen. Rendszeresen nyomom a féket. De szinte, szinte magánbeszélgetésekben is nyomom a féket. Nem akarom azt, mert érzem, mert érzékelem másokon, hogy, hogy ez, a, ez a fajta viselkedés, magatartás, nem tudom, hogy nevezzem pontosan, ezek, ezek rendkívül károsak. Tehát ezektől meg, meg kell tudni szabadulni, vagy pedig váltani kell, vagy pedig ugye. Tényleg, tényleg azért is gondolom, és azért is vagyok letargikusabb még a szokotnál is, hogy, hogy valószínűleg az kell, hogy mindenki cserélődjön ki. Tehát, tehát egy jelentős viharral fújódjon ki ez az egész, és <coughs> hagy csinálják olyanok, akikben ez a... De te mit csinálnál, ha kifújódnál? Hát akkor semmit. De mit csinálnál? Nem tudom. Nem tudom, még nem próbáltam azt, hogy milyen, semmit se csinálok. De az a kép előttem van, hogy egy vidéki ház előtt áldogálok, vagy üldögélek, iszom egy nagyon finom pohár bort, és ebben a műsorban lehet ilyen mondani, hogy leszarom az egészet. Tartósan? Ez nagyon tartósan. Hát, hogy ott fogok csücsülni a ház előtt. Abszolút. Tehát ez idáig tehát én egy olyan ember, akit elkezdtél... És a fákat, mint a nádas Péter? Hát mondjuk elég rossz már a szemem, tehát abban sok köszönet abban nem lenne, de... De, de mennyire aktív nagypapa vagy? Vagy eljárt a nagypapa vagy el? Nézd, most megszületett a második kisgyermek a családban, így, tehát most mind a két fiamnak van gyermeke. Én nem vagyok, tehát most ezt színházilag mondom. Tehát nagyapa szerepet nem osztanék magamra. De miből fakad? Szerintem tehát ránézésre. Tehát én egy, ugye várjál, tehát, de ez fontos. Hát, Értem. Én sziázilag nézek mindent. Okay, hát, van egy szereposztás, amiben látom, hogy van valaki, ő, ő játszhat nagyapát, és van, aki meg nem játszhat nagyapát. Vagy jó, lehet unokája, de nem, nem, ját, nem az, a, a szindarab nem a körül forog, hogy az illető egy nagypapa. De egyébként nagyon kedvelem. Tehát, ugye hát a Covid az, ugye... De mi akadályosz meg benne? Tehát hát alkalmatlanságon így Nem, lefakad. én nem vagyok alkalmatlan, én szerintem egy érzelemdús ember vagyok, de... Akkor mi a jó szó? A jó szó az, hogy elfoglalt vagyok. Vagy pedig átélem a Covid-nak a, a korlátítása. De az elfoglaltság az olyan, mint az amerikai filmekben, amikor egy, a, a főszereplő a 18. születésnap után jön rá, hogy hány eseményt hagyott ki a gyerek életéből? Olyasmi. Persze. Hát figyeltek, most nagyon őszintén, hát gondold el, hogy egy színházat vezetni, amiben minden pillanatban történik valami. Mert én ezt értem, történik. én ezt értem, meg nem is értem, de, de, de, uh, ugye, uh, nekem 8 óra 31-kor lesz dolgom, és annyira nem akarom széttolni, úgyhogy szerintem most eljött egy újabb pillanat. Elbeszéljük az időt, és nem, nem tudjuk meg a teremben. Nem nagyon értették. Nekem tegnap. kéne nem, nem, hát amíg ott nem tartunk. Ja, bocs. Uh, <laughs> nem nagyon értették, hogy ez mi. Valakit megkértél, is. hogy idejében nem, nem, írjon egy SMS-t? Nem, nem, nem, nem, felesd, nem, a hogy nem, a, a, a munkámmal kapcsolatban... Ezt ne is mondjad, mert a munkámban mindent észreveszek, a lányom kétszer vágta le a kezéről ezeket a buliszallagokat, uh -huh. amelyeket hónapokig, valamit fél évig hordott, és a keze itt barna volt, itt fehér. Uh -huh. És egyszer csak fogta magát és levágta az első alkalommal, és kérdezte tőlem, hogy én nem látok-e valami feltűnött. És mondtam, hogy nem. És akkor konkrétan úgy nézett rám, hogy hát, hogy, hogy, hogy lehet valaki egy ekkora a és akkor két betű még hiányzik. De ez nem elég, mert ez megismétlődött még egyszer, Miközben én egyébként, ami a munkámat illeti, nincs olyan dolog, amit ne vennék észre, egy kicsit több dolgot is észreveszek a kellettén, úgyhogy ilyen figyelmeztetés nem kell. Annak a tortának a fele fog ma elfogyni, a másik fele azt elviszed és az holnapra van. Igen. És most te fogod belerakni, mert én hoztam négy számot, uh. hoztam 65-öt, ezt, ezt most beleszúrom én Jó. és hoztam 66-ot. Azt nekem a kell? Mert, de hát ez majd holnap. Ja, holnap. Ja, jó, van, megijedtem, hogy Nem, van valami. Az, az, az holnap. De kedves vagy, köszönöm. és akkor maradjon meg a tallíros fele, neked. Egy-egy. egy ez, hogy ezt hogyan kell beleszúrni. Lehet, hogy előre ki kell fúrni egy ilyen... Nem a, a zahelytoltól játszik ellenállal. Jó? Ott ezen... Igen. Sikerült. És hoztam két is. És is. So. Szerintem nem leszünk korrekt, hogy ez hogy működik. És itt lehet egyébként tüzet hát figyelj, Felgyújtam hogy figyelj, amikor elmentem el... az, az nagyon érdekes volt, mert amikor én elmentem a Frejjjel, a sztárok a fejükre estek, ami abszolút nem volt nekem való, akkor én gyakorlatilag azért mentem el, mert azt mondtam, hogy én bebizonyítom, hogy én ezt meg tudom csinálni. És a Freud egyszerre gondolt, hogy ez egy jó ötlet, és egyszerre aggódott, és mondta, hogy én bármikárt okozok, azt nekem kell. Úgyhogy én akkor elmentem az AIG-be, amit egy ideig a Manchester United hordott a mezén, és egy olyan szerződést kötöttem velük, hogy arra is volt pont, hogyha netán engem elrabolnak Afrikában, akkor a túztárgyaloknak mennyi lesz az órabére. Úgyhogy e, valami majd most lesz. Figyelj, valaki majd segítsen nekem, mert hoztam öngyújtót, de hogy ezt hol kell meggyújtani? Mert itt kell begyúgni, ez többé-kevésbé valószínű, de ezen nem látok kanócot. Lehet, hogy nem is kell, hogy legyen rajta kanócot. Hát, de próbáljam ki, csak hogy gyújtsa meg. Jó. Ezt ide szúrom, hogy holnapra is. Tudom. Jó. Hm? Igen, az minden, a... majd egy kicsit szétment, de... Nem baj. Aztán minden. <laughs> ez igen. És ezt nem is kell fújni, ez azért jó, ugye? Mert ez, ez magától... Ó, oh, köszönöm szépen. <laughs> És meg is kéne gyújtani a vezét is, nem? A gyertyát, vagy azt, nem? azt is megvehet, igen. Mert azt kell elfújnom, vagy nem? nem, a, a, a, a, a múltat nem. Nem, hát majd, majd holnap. Jó. A 66-ot. Jó, oké. A 65-öt ne. Jó, helyes. Attól tudod, hogy hány órakor születtél? Állítólag délután 4 óra 10. Jó, a felvágással bevárjuk majd a műsor végét. Jó. Akkor ezt az Ez egy nagyon régi ismerettség közöttünk. Amikor mondtam, hogy gyere el, akkor aggódtál, hogy lesz-e beszélgetni. Én biztos voltam benne, hogy igen. De bennem például veled kapcsolatban ugyanolyan barátkozási szándék van, mint amilyen barátkozási szándék élt bennem tizenéves koromban, amikor láttam valakit, aki tehetségesebb volt, szebb volt, szőkébb volt, mint én, és akkor azt mondtam, hogy legyen a közelembe, néz, hoztam ilyet. Tévedtem. Mennyire vigyázatos voltam. Köszönöm. És te ebbe a körbe beletartozol most is, de már nem vagyok olyan, mint régen. Az utolsó ilyen kísérletem azért nagyon fura történet volt, az a rűriggel volt kapcsolatos, akivel a sofia bemutatóján akadtunk össze, és kiderült, hogy mi nagyon régóta ismerjük egymást, amit én egyáltalán nem tudtam. És ott volt egy nagyon jelentős érzelmi hullámzás bennem, amit ő kiváltott. Az volt az utolsó ilyen, és azt az, az is meg kellett magam számára magyarázni, hogy ott akkor mi történt. Ugye hát a Géze egy rettenetesen furcsa ember, úgyhogy számos történés és nem történés volt közöttünk. De, de Ugye gyakorlatilag minden, ami, ami ugyanúgy, mint veled, ami velem történt az elmúlt évtizedekben, az a munkámmal volt kapcsolatos, és e tekintetben megcsalt a szemem. Hogy viszonyulsz -e ez a 66-hoz, ami holnap bekövetkezik? Na, nem örülök neki. Hát ezek, ezek, ezek olyan dolgok, amik, amik ezek, hát olyan kis örömök, hogy, hogy tavasszal, ugye tavaly volt ez a 65-ös, tudod, amikor már lehet bérlet nélkül utazni, vagy egy nélkül, és akkor képzeld el, hogy ugye veszem elő a, mikor jön a jegyszedő, nem jegyszedő neki, hogy a ellenőr, Igen. jön az ellenőr a 47-es villamoson, és azt mutassa. Megnézi, és azt mondja, tényleg nem gondoltam volna, és megveregeti a vállam. Képzeld el, jó lesett. Igen, én harkányban voltam itt, így hogy harkányban az életkoromból adódóan lehetett volna kedvezményes kedvezményeséget váltani, de nem váltott. Okay. Okay. <laughs> Ami persze nem változtat az életkoromom. Igen. Apádat látod ebben az életkorában? Igen. Megdöbbentő. Tehát az rossz érzése tölt el, mert apámat azért mindig fiatalabbnak láttam egyébként, mint a hány éves volt, de... De azért megdöbbentem, hogy akkor, amikor az apám ennyi volt, akkor én velem ilyen szituációban voltam, hogy láttam őt, vagy mit gondoltam róla. És azért ahhoz képest, most úgy mondom, hogy ahhoz képest azt gondolom, hogy azért én annál. Szóval magamat most egy kicsit előbbre tolom ebben az életkorban. Ennek a mostani beszélgetésnek egy apropója van, az a te holnapi születésnapod, de ha lennek főnökeim, miközben de facto vannak főnökeim, de én teljes szabad életet élek itt, amiért hálás vagyok a sorsnak, és aki béké hagynak, azoknak is. Ők biztos azért azt mondanák, hogy azért azt megkérdezhetnéd, vagy megkérdezhetted volna tőle, hogy, hogy egyrészt egy üzenetet még át kell adnom, de az műsoron kívül is ráér. A másik az az, hogy... Hogyan él, vagy hogyan fog élni a színház azzal a lehetőséggel, amikor ez a négy millió beoltott. Most nekezdjünk el, hogy ez most tényleg már ja. immunisak a betesére vagy sem, milyen uh, immunitással rendelkeznek. Uh, nyáj vagy nem nyáj, hogy fog erre, hogy fogsz erre terreagálni? Életeket hát a katona. Egyrészt mindenképpen. Megvárom azt a feltételezett, az általam feltételezett és az eddigi orvosi szakvéleményekből következő időszakot. Megvárnám, hogy ez a téboly, ami a hétvégén kialakult az országban, és főleg Budapest egyes helyein, hogy annak lesz -e valami következménye. Azt én azért mindenképpen megvárnám. Továbbiakban egy... Biztosnak látszó pont van, de hát erről sem mondhatom, hogy biztos, mert a színészek is emberek, tehát ők is lehetnek betegek, tehát ez velük is előfordulhat, mert ez a mostani gondolat, ez olyan, mint a színészek érinthetetlenek lennének. Tehát itt az van, hogy a Lír király Elvben május 20-án, talán 27-én bemutatódik. Ha minden igaz, a színpadon, ha minden igaz, nézők előtt, de... Mi történik, ha bármelyik színészünk, aki még nem esett át a betegséget, vagy nem kapta meg az oltást, vagy nem akkor kapta meg, amikor megkaphatta volna, ha valami történik? És mi van, ha nem csak egy ez a ember. Te döntés? a te döntésed? A te döntésed, hogy mi lesz? Hát jelen pillanatban úgy tűnik, ma délután lesz egy igazgatói összegyűlés a fővárosban, és azt reméljük néhányan, akikkel beszéltem, igazgató kollégák közül, között. Hogy, hogy kapunk valamit, vagy kierőszakolunk, vagy ők maguk is egyébként a fenntartóink, a főváros is, is nyitott erre. Tehát ők maguk is érzik, hogy nekik fenntartóként. Olvastam valamit. a jogszabályt, itt van, de most nem fogom felolvasni. Olvastam. Mert az ugye olyan szabadságot ad, ami korábban nem Igen, volt. Így van. Tenap láttam Szabó Lászlót, aki azt mondta, hogy a Magyar Teatrumi Társaság ezzel kapcsolatban majd ki fog alakítani egy protokolt. Ez megint társaságonként változni fog, vagy ez hogyan van? Nem tudom. A múltkor... Ugye... És ugye, Elsimó László azt is mondta tegnap, hogy a nemzeti nyit, mert ő beszélt a Rátótival. De június 1 Igen, nekem. Tehát ö, szerintem az, az a gondolat, ami, amit a, El első mondott, egyébként hallottam, az, az egy normális gondolkodásra val. Tehát én is úgy gondolom, az a május 27-e mondjuk, az majdnem június 1 Tehát ez gondolatilag vagy cselekvő, cselekvésileg, ez, ez közel van egymáshoz, úgy értem. Tehát ilyen szempontból ez, ez stimmel. Tehát hogy a Tátrumi Társaság, amelyik azért ugye kötődik, hogy úgy mondjam, a Nemzeti Színászhoz, ha ilyesmit gondol, akkor én nagyjából azt mondom, hogy én is valami hasonlót gondolok erről. Egyébként a katona nem tagja se a Tátrumi társaságnak meg Én ezt értem, ezt nem véletlen mondtam. Mert De hát ugye... amikor, amikor mi ezt összehívtuk az igazgatókat augusztusban, akkor mi... Katona József Színház, vagyis én meghívtam a Teatrumi Társaság képviselő Szabó László, ott volt egyébként. Tehát ez egy nagyon hasznos konzultáció volt. Tehát mindentől függetlenül ott ültünk különböző színházvezetők, és próbáltunk valami egységes dolgot kitalálni, ami legalábbis az, hogy ne az legyen, hogy az egyik színházban ez van, a másik színházban. meg. Június az... első, mondjuk, kinyit. Meddig lesz nyitva? <há> Ugye oh, mert mert hajtunk, ha nem történik Hát én szerintem... Azt hiszem ezt is mondta El Simon, hogy a szabad térre irányulnak majd a színházak. Tehát mi általában június 20-a de inkább közelebb a 20 ig szoktunk az utóbbi évekbe játszani. Ha és amennyiben játszunk, nem fogunk minden nap játszani, nem sűrűn fogunk játszani, de könnyen elképzelhető, hogy néhány előadásunkat játszunk. Azt a új bemutatót, a lírt biztos eljátszunk párszor, ha be tudjuk mutatni. Tehát itt nagyon sok a ha, de utána. Nem, te, nem fogalmam sincs mondjuk, hogy mit bír el a felújított uh, légkonícióját. Azt kérdezem tőled, ugye rengeteg olyan dolog van, ami Látszólag jelentéktelen részletkérdés, de mégis ott van. Ugye ez a jogszabály szól arról, hogy valami időségigazolványjal lehet igazolni azt, hogy és ezt a színház megfelelő emberek kellene, hogy megnézze, és amennyiben kétségek támadnak, hiszen bárki odathatja, Igen. akkor a személyigazolványt is elkérheti, Igen. ami hát egy olyan hatósági jogosítványnak tűnt eddig, ami a színházakra nem volt jellemző. Neked ott van a fejedben, hogy praktikusan ezt hogy fogod te megoldani? Be, Beleért, hogy a maga a beengedés. Hát ettől olyan mértékben Igen. lassul le. Ez... Most már ez nem olyan vészes, a mi nézőink azért nagyon intelligensek. Azért hadd mondjam el, hogy a katonai színház közönsége rendkívül együttérző, szerintem a színházzal is mindent meg fog tenni. Például augusztustól ugye úgy engedtük be a nézőket, hogy lázat mértünk, az is lassította a, a beövetelt, de, de volt egy szakaszosság, hogy a nézőknek nem tudom én, 40-kor már be kell ülnie a színházterembe ahhoz, hogy aki hétkor jön és lázatmérünk neki, még az is be, beérjen. Igen. Most nagyjából gondolom ugyanez lesz. Nálunk egyébként nagyon fiatal emberek a a jegyszedők, tehát itt inkább attól tartok, hogy néhány, néhány nézőtéri munkásunk nem lesz beoltva. Tehát, hogy az ő, ő, ők, ők mekkora kockázattal dolgoznak, és hogy melyikük fogja azt mondani, hogy fél, vagy ezt nem meri csinálni, és többi. És hát azért gyanús, hogy ott leszek esténként, amikor jönnek be a nézők, hogy hogy mondjam, személye, személyemmel nyomatékosítsam a azokat a rendeleteket, amelyeket kiadunk. Nem kívánság műsor, de ugye a telefon nem véletlenül nézem, követik a műsort, fegyelmezetten nem telefonálnak. Köszönöm. Valaki azt kérdezi, ennél konkrétabban, de másképp kérdezem, hogy azzal a rendezővel, aki kivált a társulatból, vele a magánéleti kapcsolatot fennmaradt-e? Nem. És ez miattad nem maradt fenn, vagy miatta? Miattam.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 Miről beszélgessünk? Két lehetőség van, vagy végig szenveded ezt a beszélgetést, mármint úgy értem, hogy szenveded, hogy nem akarsz itt lenni, de itt, itt ülsz, amíg a Slomóval beszélgetek, vagy van kint olyan, egy egyenre teljesen tisztázatlan uh, minősítésű helyiség, ami vagy tárgyaló, vagy nem tudom, döntsd el, hogy melyiket választod. Kíváncsi vagyok, tehát ha téged nem zavar... Engem nem engem nem. És néha majd megnézem a telefonomat, az se zavar? Nem fog. Olyan. Figyelj, amikor dolgozom, amikor dolgozom akkor én ezt nem látom. Tehát az egy, az egy, az egy másik fia. Erre mondta a, a lányom, erre meg más mondott a lányom, igen. Tehát ebben nincs szerencsére sajnos, nem tudom. Úgyhogy most azt mondja, hogy egy parasztó vagyok, mert még el sem váltam a Mátéttól, az várja meg a műsor végét. Ilyen. De akkor vedd fel a fejhallgató, vagy úgy nem tudom, van még egy fejhallgató? Hát valamit lehet hallani ezen kívül is, de nem sokat. Hello. Szia! Ból? Kezdhetünk? sekkal, se, sekkal, sekkal. Amúgy vagyok, remélem, hogy jó lesz a vétel. Azt kérdezem tőled, Köves Lomó van a vonalban, hogy ha már kiderült, hogy hol vagy, hogy az összefüggésben van-e azzal, amiről a múlt héten beszélgettünk? Nem, nincs összefüggésben, sem vagyok. A beszélgetésünk napján, ami sokakat meglepet, hogy téged meglepette vagy sem, nem tudom, mert erről nem beszélgettünk, de még aznap uh, megjelent a Jewish Telegraphic Agency révén, hogy a Jeruzsálemi Főrabinátus Bírósága még a konkrét ágyalás előtt általában meghallgatja a feleket, az örökjáradék kifizetésének befagyasztását kezdeményezi, ez micsoda? Egyrészt meglepette az, hogy ilyen gyorsan reagáltak, másrészt az, hogy ezt kezdeményezi, ez mit jelent, azóta találkoztál-e bármilyen papírral, vagy egyébként ez hogy működik, van-e ennek papírváltozata, vagy, vagy ennek csak szelleme van, ez mi? Ugye arról van szó, hogy az, a Jeruzsálemi Főrabinátus Bírósága nem kötelező érvényű végzést adott ki Magyarország kormánya részére, amely elrendeli a magyar zsidó hitközségek viszájának alapul szolgáló vagy szolgáltató örökjáradék kifizetésének befagyasztását addig, amíg az izraeli rabinikus bíróság ítéletet nem hoz az ügyben, írja a Jewish Telegraphic Agency. Igen, tehát a a a kérdésekre válasz a... a... A dolog nem leszett meg, azért nem, mert az izraeli bíróságokon szokásos eljárás az, hogy egy ilyen ideglenes intézkedést kérnek a felteresek, és az orszózsítközség által beadott beadványban ez benne volt, jelesül az, hogy addig is, amit nem történik végleges döntés, legyen az összes felfügges be a, a kifizetést. Ez egy teljesen szokványos eljárás, ugye ez a Tavmenia, ami egy ilyen ideglenes visszatartás vagy egy ideglenes intézkedés, és erről a, az összes érintett fél, tehát az alkeresek is e, írásban kaptak e, döntést, és a, ez a döntés két dologról szól, egyrészt arról, hogy befogadták a keresetet, hogy e, e, meghozzák az ideglenes döntést, és hogy az első érdemi tárgyási nap az május 9-én Igen. Maga a szöveg, amire utal, azt kifejtenéd hogy az mit jelent? Mi az, hogy nem kötelező érvényű végzést adott ki, ezt a részét még csak értem Magyarország kormánya részére? Ez egy fordítási pontatlanság, vagy tényleg ez van a szövegben? Nem tényleg ez van a szövegben. Tegyre arra, hogy a, a, hogy a magyar kormány az egy form, úgynevezett formális Alperes érintve van az ügyben, ő a, ő a, a, a, a kifizető um, alanya, vagy a kifizető alany, és bár nem vele szemben megy az eljárás, hanem a, a nealló kitkosséget szemben érintett az ügyben, és ezért formális Alperes be van bomba ebben az eljárásba, és így uh, kapta ezt az ideglenes uh, a Magyar kormány képviselteti-e magát a perben, vagy formális résztvevő, amely hát lehetséges, hogy a rabbinikus ítélkezésben értelmezhető, de a világiban nehezen? Hát, Szerintem a, a, a világban is értelmezhető, nem vagyok jogát, nem pontos pontosan ennek a, a, a, a, ennek a kategóriának, vagy ennek az esetnek a. A, a magyar jogi megnevezését. De hát, ugye De csak Gulyás Gelge van... előző nap azt mondta, a kormány eddig sem vett részt egyházak vallási szervezetek vitájában, és ezt követően sem fog. Kétségtelen tény, hogy a mondat folytatódik, az ítéletek elismerésére vonatkozó nemzetközi szabályok pedig ismertek, a kormány azoknak megfelelően fog eljárni. De az, hogy a nemzetközi szabályokba beletartozik-e egy rabinikus bíróságnak az ítélete, hát ez egy nehéz fogós kérdés, ezt vagy elfelejtették megkérdezni, Gergelytől, vagy pedig megkérdezték, de nem válaszolt, mert hát még soha nem... életben nem találkozott ilyen problémával. Igen, ez egy, egy, egy kötődés jellegű kérdés, ez biztos. De azt szerintem, ami nagyon helyes és jó megközelítés, hogy a magyar kormány nem vett részt a zsidó között, közössége közötti vitában. De a másik oldalra viszont ha akarja, ha nem érintett ebben a kérdésben, ugyanis az egész Azért járadék ügyben a magyar kormány egy kötelezett, aki ha akarja, hanem az ügyben érintett. A legjobb az lenne valóban, hogyha az író közösségek maguk teljes mindenfajta joghatóság bevonása nélkül tudnának ebben a kérdésben bűnőre jutni, tekintettel arra, hogy a macskis mindenfajta tárgyásra zárkozott. Hogy azt nem sok tárgyást az hanem a macskis, hanem ez két évben nem hajlandó más hit községek, legalábbis az NIC hit községenek vezetőjével nemhogy nem, e, nyilvánosan találkozni, hanem a telefontól ránni. Tehát ugye elég nehéz e, e, gyűlőre jutni bármilyen kérdésben, ennél lényegesen kevésbé fontos kérdésekben is. De így, hogyha a, egy zsidó vallási bíróság az emeljük az öntés meghozza, akkor nyilvánvalóan ezt a felek el fogják fogadni, és akkor... Feltételezem, hogy a magyar kormány is el fogja fogadni ezt a döntést. Igen, de ahogy te is fogalmazol, ebben permanensen ott van a feltételes mód. Tehát te se tudod azt, hogy ez az egész valójában hova vezet. Az élet az van, feltételes, feltételes. Én ezt értem, módra, de egy világi bíróság van... ítéletének eleget kell tenni, hogy egy rabinikus bíróság ítéletének eleget kell -e tenni, nem a rabinikus bíróság hatáskörül. Feltételezem, könyvés. hogy amikor oda fogunk jutni, ezt a magyar kormány jogától ezt a kérdést jól meg fogják vizsgálni. Uh, ami a mazsihiszt illeti, uh, annak a szóvivője, a The Times of Israel e-mailben elküldött nyilatkozatában, a Mazai Szóvivő elmondta, hogy szervezete sokkolta. Az ortodox csoportoktól kapott furcsa jogi nyilatkozat, egyetlen vallási bíróság sem rendelkezik hatalommal, hogy a magyar kormány bármire kényszerítse, mondta a Szóvivő, ahogy terep a miniszter hivatal miniszter nyilvános nyilatkozatában megerősítette, a magyar kormány nem fog beavatkozni a helyi vallási közösségek közti vitákba. ünnepeire készülve mindenki arra biztatunk, hogy emlékezzen és tartsa tiszteletben a törvény erejét. Um, um, és az itt a kérdés, hogy... Mert utána ugye ez egy hosszabb cím... Sávolt ünnepet, csak esetleg a hallgatók számára, hogy sávolt ünnepet az a szóraadás ünnepet, amikor a csidó közösségek mindenütt a cínyertkoztatásra és a, a tóra e, égít, Átadására emlékeznek ezt szünetet, függetlenül attól, hogy neologok vagy osztozottak, és így nyilvánvalóan a főügyés arra gondolt, hogy a szóra törvényeinek a megtartása az, az mindenki számára fontos. Tehát nyilván nem, nyilvánvalóan nem lehet kérdéses, hogy egy vallási bíró, a bíróság a legjobb fórum ennek a kérdésnek a, a, a, a megvitatására. De, az, de azért szeretném még egyszer elmondani, én nagyon megtisztelnek érzem, hogy a 128 óra. Ilyen részletekben menően foglalkozik ezzel a kérdéssel. Persze, és ezt szerintem, és, és, és, és lenyűgöző különben, hogy milyen elképzeltet eh, eh, foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Azt azért kaptam egy pár olyan megkeresést, és miért a nyilvánosságban tettük, a hogy az otthon keresete, amihez mi is csak nem a nyilvánosságnak volt távol. magunk részről nem is adtunk ki semmifajta nyilatkozatot ezzel kapcsolatban. A magnitúra volt az, amelyik rögtön egy ilyen egy ilyen az ostomlott vár és az, az, az örök áldozat szerepétől ott egy nyilatkozatot. Az igazságnak semmilyen módon nem, az igazság, semmilyen módon nem egyező, hogy arról, hogy a holokauszt emléknapján támadja a két tiszközség, a neolózközséget, mint teljesen abszurd nem csak maga a vár, amin nem volt igaz, mert nem allok az emléknapján történt, hanem önmagában az, hogy az érdemi kérdéseket, hát ezt az ostromolt várt, és mindenki engem bánt hozzáállást ehhez felhozni, amikor itt arról érdemi kérdésekről van szó, érdemi érdemi módon kellene végre, eh, végre az asztalhoz hozni. Azóta sajnos úgy látszik, hogy a mazsonyi vezetőinek ez egy gyengéje, hogy mindenféle az igazságtól távol álló nyilatkozatot tegyenek. Én hallgattam a, a beszélgetésről, a helyi Teri van felhív a Például az első hazugság, hogy amikor tőle, hogy honnan van a az, ellent, az ellentét, az az és a mazsír fölött, akkor nem emlékszik arra, hogy ő volt az elnök, amikor az ennit e, e, megalakult, és rögtön egy e, magyar bíróság előtti bíróság elé e, hozatállapájelentéssel e, e, támadott Helyzler András, Zoltai gusztát engem, mint az ennit vezető rabját, két éppel azután az ennit megalakult. Jó, hát önmagában a mások lépének a a beszélgetés legvégének. A nem Most maradjunk... az a probléma itt. Maradjunk még itt az aktualitásoknál, köztekintete, hogy még két résztéma van ö, annak érdekében, hogy ebből ne legyen félhethető módon se rétes A maísz vezetője megkérdőjelezte a PER komolyságát, megpróbálják kiátszani a magyar törvényeket, mondta Heisler. Ez egy szerződés, amelyet három független magyar zsidó közösségül talál, és jóval hagyta a magyar kormány is. Most azt a szerződést egy rabinikus bíróság előtt támadja meg az emlékés Ma hogyha egy idegen országban nem értjük, hogy a Rabinikus Bíróság miért bírna nagyobb autoritással, mint a magyar államjog. Hyszler a maga részéről elismert, hogy ha a bírósági eljárás lezajlik, az káros hatása lehet a szervezetéje. Idézett, ha a bíróság meghoz egy bizonyos döntés, az befolyásolhatja a magyar államot, befolyása lehet a jellegi helyzetre mondta Eszer, aki hozzátette, hogy az én személyes, ez az én személyes véleményem, demokratikus szervezet vagyunk, és a végső döntést arról, hogy részt a rabinikus bíróság eljárásban, az igazgatás vagy a közgyűlés hozza. Ez azért érdekes, hiszen a vele, a vele folytatott beszélgetésben ő akkor azt mondta, hogy ők nem vesznek részt ezen a tárgyaláson. De ezek szerint ebben azóta változás állt Ennek örülök, és ez arra mutat, hogy vannak jó Emberek a mazsikusban és azok a vallási vezetők, akik Robiként szolgált, nyilvánvalóan abszurdnak tartanák, hogyha egy vallási bíróságot nemhogy nem fogad nem el a mazsikus hanem a, a világi bíróságnál világi bírósághoz képet abszurdnak nevez. Magyarul azt szeretném, hogy a, a, a, a többi zsidó hitkösség a világi bíróságon adna bekeresetet a, a mazsihit ellen. De itt alapvetően két félreértésre szeretnék ezt a szükelmet. Az az, az, az, a három hitközség között alá megállapodás megálltadásra, amire Helyzer hivatkozik 2012-ben, az nem az örök járadékról szól. Ő szeretnék így állítani, nem erről szól. Valóban már akkor volt az járadékról, de az akkori elnök természetet nagyon a saját maguk, vagy a magas szempontjából nagyon ügyesen, mégis is arra a kompromisszumra kényszerítette rá a feleszet, hogy ne az örök járadékból szóljon ez megállapodás, hanem ez egy ettől független megállapodás legyen, amiben a mazsi hisz tenyérként forrást juttat a másik két és ennek a, a forrásnak a, a, az eredete, vagy a, a forrása, az valóban az öltöjradék engedélyed is de az öreg jarradék kifejezetten nincs megemített en ilyen értelme, sőt, azon hogy a saját forrásból is a ezeket. Tehát ennek nincs közle az öreg jaradék, ez az első probléma. A másik probléma pedig az, az hogy egyszerűen nehezen tudom értelmezni azt, hogy, ahogy ezt az előbb is mondtam, hogy akkor tulajdonképpen szeretne a hidro. Ugye tárgyalni nem szeretne, ahogy ez kiderül. valási bíróság elé nem szeretne menni, akkor szeretnék, hogy világbíróság történjen ez. Én a magam résztől ezt nem tartom át. Jó jól Azt kérdezem tőled, hogy amennyiben elkezdődik a tárgyalás, hány tárgyalás van és mikor a várható ítélet? Hát ez körülbelül olyan, mintha egy magyar bírósággal kapcsolatban tennénk ezt a kérdést, nem tudom. Gondolom, hogy egy ilyen tárgyalás sorozatot függ attól, hogy a felek mit mondanak, mit tesznek hozzá, mit tesznek, milyen érveik vannak, milyen ellenkereseteik vannak, és ennek függvénye az, hogy hány tárgyalás van, és végül mikor van Itt de feltételezem, hogy ez nem évek, hanem, hanem maxim hónapok. Jó, hát akkor visszatérünk rá. Abban egyeztünk meg, hogy további két témát érintünk, illetőleg, eh, ha tetszik, akkor logikusan most következik az a kérdés, amire mondtam, hogy a végén visszatérünk, és akkor még két téma röviden. Eh, te mikor eredezteted eh, a. a nem is az, hogy mikor eredezteted, inkább az a kérdés, függetlenül ettől a pertől, vagy függően ettől a pertől, valójában ennek a három vallási szervezetnek, vagy az emiknek csak, és a mazsihisznek az ellentéte az kibékíthetetlen, vagy sem, és ha nem kibékíthetetlen, akkor mégis mi a Én nem hogy kibék, kibékíthetetlen, lenne. az nagyon fontos érteni, hogy minden szervezet között a világ legtermészebb dolga, hogy vannak ellentétek, vannak nézeteltérések, vannak világnézeteltérések, világnézet, de az a hozzáállás, ami ezeket egy személyes, politikai, vádaskodó és másokat bolykotáló irányba és másokat bolykotáló hangnembe vitát, ez a, a magyar elnökének, helyzetrandásnak köszönhető, aki 2014 óta ezt. ezt, ezt Fokozatosan, de nagyon határozottan vissza Nem Emlékszem, hogy 2010 környékén, amikor az andrás már nem vette fel nekem a telefonokat, és egy amerikai nagykövetségi látogatáson találkoztunk, oda mentem hozzá, és azt mondtam, hogy szeretnék fel egy pár percet beszélni, és arra kértem, hogy ha bármilyen problémája van, akkor, akkor hívjon fel, akkor beszéljünk, és ne a Népszabadság a, a haszágján lássam, hogy én egy, én egy Fidesz ügynök vagyok. Mert ennek itt semmilyen értelme nincsen. És beleegyezett eltelt három hét, egy újabb, és megint egy újabb Hát én azt gondolom, hogy ez a konfliktív hozzáállás, amit tulajdonképpen mindenkivel konfrontáció ez nem csak az kell meg, a, meg a, a politikai szereplőkkel, hanem most már az ország szükségeséggel is, amelyik ennek a hozzáállásnak a 2017-ben kilépett a masikusból, és amelyik kezdemények ezt, ezt, ezt a keresetet, nem az, amit kezdeményeket a keresetet, Szerintem nem vezet jóra, nem hiszem, hogy ez bárkinek az érdekét szolgálja, mindenek előtt nem szolgálja a neológ közösség érdekeit. A második téma, ezt addig lezártuk, amíg nincs ítélet, az a bodrok keresztúri e, zarándoklattal kapcsolatos. Amit őszintén megmondom, hogy őszintén sajnálom, hogy ha én nem vagyok egy ilyen mértékben vallásos zsidó, de nagyon sajnálom, hogy én ilyen nem vettem részt, mert most mindegy, hogy Covid vagy nem Covid idején. Mindenféleképpen elmennék. Ugyanakkor ennek a mostani megítélését alapvetően befolyásolta a pandémia, befolyásolta az, hogy ezen milyen sokan vettek részt vagy milyen sokan vettek részt Izraelből és más környező országok más vesző környező országokból betartották-e az a Covid-dal kapcsolatos, ha tetszik, játékszabályokat, illetőleg rendelkeztek-e, de betartották-e, ez gyakorlatilag összefüggő gondolat, ez, ez, ezt nem kell tovább részletezni. Elfogadhatatlannak tartom, hogy a járványi szabályokat benem nem tartott, több ezer fővel rendezik meg a Bodorok Keresztúri zarándoklatot, ezt nyilatkozta Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség közalapítvány elnöke Te, azt mondtad, illetve te is elégedetlenségedet fejezted ki a zarándoklat szervezésével kapcsolatban, vélemén zarándoklat. Egy utolsó figyelmeztetés volt a magyar zsidó hitközségek és a kormány felé. Eljött a cselekvés ide, a helyekkel összefogva intézményes kereteket kell teremteni az egyre népszerűbb ö, ö, zarándoklatnak, ez mind kulturális, mind turisztikai szempontból nagy értéket képviselhetne mindennek a javát szolgálva, de a szervezettség és a profizmus hiányában nem csoda, hogy inkább feszültségez vezet, és ahogy azt is mondtad, hogy te tervezed, és ez akár már lehetséges, hogy most már be is következett hogy konkrét rendezési program javaslattal, keresed meg a helyeket, illetőleg a kormányt. Oberlander Baruch Rabi, ugyanakkor a Budapesti Ortodox Rabinátus vezetője szerint számok megjelentek meg, és azt is elmondta ő, hogy a hazánkba érkezett zarándokok majdnem mindegyike, vagy túlesett már a járványon, vagy be van oltva a koronavírus ellen, és szerinte az a hisztériakeltés, vagy idézőjeles hisztériakeltés, bár ilyen nem nagyon van, túlzó, ami a zarándoklattal kapcsolatban megjelent és megnyilvánult. Igen, szerintem ez azért nagyjából mind, ez az összes nyilván között mind ugyanarról szól, arról szól hogy színőtte azokat a a kezdetleges és amatőr kereteket, az a arándokat, ami az első pár évben azóta, hogy ez egy ennyire felkapott arándok ez az elmúlt öt-tíz évnek az eredménye. Nos, ezeket a kereteket kinőzte már ez az esemély. de mondjuk a. Csak hogy értsék a kedves hallgatók, itt ugye a Sájele Steiner, vagyis a, a, a, a, a, a, a, a keresztúri Sájele csírhelyéről és házáról van szó. Ugye Sájele volt az utolsó magyar, magyarországi csodarabbi. Aki a 20-as években halt el, és, és nem csak a, a, zsidók, a zsidók, hanem a környező keresztények is csodálatos tulajdonságokat és képességeket tulajdonítottak neki. Az elmúlt 5-6 évben ez egy nagyon felkapott zarándokhely lesz. lett. Szerintem Európának a legfelkapottabb zarándok helye, ugye a másik ilyen zarándokhely hely Ukrajnában van. Keresztúra és tehát a tett szokanyaira, az már ilyen évi 40-50 ezer ember érkezik, csak az évfordulóra, tehát a halálozási évfordulóra, a 8 60 ezer ember. Ugye egy olyan falu, aminek a, a, az infrastruktúrája az nagyjából egy olyan 1000-1500 van kiépíte, az nem képes ennyi embert békében és síszéria keltés és síszéria nélkül fogadni. Ettől függetlenül, még éppen ezt mutatja az is, amikor egy ilyen amúgy is válságos helyzet van, a pandémia helyzet, amiben, amiben aztán teljes káosz vagy káosz közeli eh, állapotot tudnak elszabadulni. Régül is hála Istennek, nem történt semmilyen nagyobb baj, de az biztos, hogy ezt eh, kézbe kell venni, és az infrastruktúrát és az intézményes kereteket itt meg kell teremteni, és, és ezt, ezt mindenképpen egy nagyon aktív, a helyiekkel, a helyi önkormányzattal, a helyi polgármesterrel, nagyon aktív eh, kommunikációval val, kiegészítve és megerősítve kell. Megtenni, hogy mind az arándokok elégedettek legyenek, és azt, azt kapják, és olyan körülményekkel olyan érkezzenek, amely emberi körülmények, mind a helyiek e, e, azt érezzék, hogy ez az ő javukat szolgálja, és a, a, a, a, a, a kölcsönös elfogadás és a jegyében e, teljenek ezek a, a mind a a napjai, mint így általában az év során az a, a, darándok, a az érkezése és ellátása. Végül, de nem utolsó sorban, és erről is volt szó, de nem volt rá idő, térjünk ki arra a hírre, amely április közepéről való, a Kossuth Rádió hit Tudomány Társadalom című vasárnapi misorában Erdő Péter, Bíboros Esztergon Budapesti érsek, Balogh Zoltán Református Püspök és Köves Lomó Rabi beszéltek Egyebek mellett a koronavírus járványról. Én ezt a megközelítést, amikor ilyen módon beszél valaki a járványról, imárom a másodszor fogom szerétejteni. Szerintem több mint egy éve a kfj még akkor a Spirit fm futó műsorában beszélgettem német Sándorral, a hígyülekezet vezető lelkészével, hogy ő mit gondol a pandémiáról, és ő akkor elmondta azt, amit gondol, vissza lehet keresni, ez valamikor 2020 március második felében, április első felében lehetett. Most idézlek téged, illetve azt idézem, amit tőled idéznek ezen műsor kapcsán, ahol egyébként mindenki elmondta, ott volt még Viziel Szilveszter is, a gondolatait. Köves Lomó, az Egységes Magyarország Izraeli hitközség vezető rabbi azt mondta, a világjárvány legkézenfekvő tanulsága, hogy az emberiség, akár csak annak idején a bábeli torony építői elbízta magát, elhit, hogy kizárólag saját magára támaszkodva képes megőrizni a biztonságát. Hogyha ezt a gondolatot lehet bővített mondatokkal kiegészíteni, akkor mit gondolsz arról, ami ides tova, több mint egy éve meghatározza az életünket, és ki tudja, mennyi időre fogja még? Ja, a, zsidó, a zsidó vallás egy alapvető uh, tanítása az, az hogy a fizikai és a metafizikai az, az, az érem két oldala. Uh, tehát amikor valamilyen fizikai problémával találkozunk, az evilági, materiális világban lévő problémával, akkor azon túl, hogy arra keressük materiális és fizikai megoldás, gyakorlatias megoldásokat, ezért érdemes a dolognak a mentális, lelki, spirituális oldaláról is elmélkedni, és azon gondolkodni, hogy milyen olyan spirituális tényező lehet, ami miatt ez a dolog ilyen fizikai mivoltában is megjeleníteni probléma. Tehát a problémák, a megoldás nem csak fizikai, hanem spirituális is. Erre a legjobb példa éppen a holnapi nap, amivel egy... 2000 évvel ezelőtti pandémiára emlékezünk, amikor a híres Talmudi Rabbiak kíva 24 ezer tanítványa eh, meghalt egy nagyon rövid idő belül, pár hét alatt, és a, ma, és a holnapi napon szünetelt, vagy ért ez a, a, ez a pandémia. És ott azt mondta a Rabbiak kíva, vagy azt mondta, azt mondja a Talmud, hogy azért volt a pandémia oka az volt, hogy a, a kölcsönös tiszteletet nem adták meg egymásnak a tanítványok a kezét felebalázkodott, mint önmagát, a önmagad a parancsát. Múlasztották el. És én nekem meggyőződésem, hogy azok, azon mell, azon orvosi és fizikai okok mellett, amelyekről mindannyian tudunk és mindannyian beszélünk, fontos gondolkodni a metafizikai okokról is. És én azt gondolom, hogy az egyik probléma a posztmodern közegben az az, hogy az a fajta biztonságérzet, hogy minden embernek a beleszületett, a, a mentális igéne, hogy biztonságban érezze magát, és amelynek egy nagyon fontos lába lenne a, a, spirituális, a spirituális alapokat is igénylő biztonságérzet, vagy a spirituális alapokra is építő biztonságérzet, annak ez a lába az utóbbi években évtizedekben teljesen ki húva, és elhittük magunkról, hogy tulajdonképpen istenek vagyunk, és, és, és ez olyan erkölcsi és morális zuhanáshoz és összeomláshoz vezethet, és vezet tizenyszerző ember, amelyhez jó az, hogyha egy, egy ilyen eseményt, amelyet amúgy egy egyikünk sem kíván, felhasználunk arra, hogy egy kicsit összefegyük magunkat, és újra gondoljuk azt az a, a értékrendet, hogy rendben, hogy itt vagyunk, rendben, hogy jól vagyunk, rendben, hogy, hogy a világ soha nem volt jó értelme, van, hála Istennek, de mi, mindennek a célja, mi, mi, miért van minden. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és abban a pillanatban, hogy aktuális lesz, folytatjuk ezt a beszélgetést. Alapvetően sajnálom az apropót. Sajnálod? A... Az apropót. Köszönöm szépen, és remélem, hogy örömtelibb apropok kapcsán is fogunk majd még beszélgetni. Én is remélem, szia. Köves slomót hallották. Végül is ritka az olyan születésnapi köszöntés, amely egy ilyen keretes szerkezetben történik. Tehát van neki egy első felvonása, és akkor az ember azt mondja, hogy hát akkor most átmenetleg beszélgetek köveslomóval, és aztán visszatérek hozzád. Um, bizonyos szempontból hasonlóak vagyunk, ugye nekem ez, ez, nekem ez a katonai József Színház. Uh, és ebben nincs természetellenes. Tehát az, hogy én köszöntöttelek téged, majd ez van, Köszönöm szépen, nem beszélgetek senkivel sem, leszámítva a Máté Gábort, hogy, hogy, és hát ugye, amikor én decemberben eljöttem a Spirit FM től az életkoromban, ha írok egy könyvet, ami nincs kizáró, az egyetlen dologról szól, Uh, és ezt neked mesélem el először. Ez azzal függene össze, hogy van egy ember, ez nyugodtan lett fiktív vagy non-fiction, aki mindent uh, szívből és lelkesedéssel tesz, nem nagyon gondolkodik. Vagy előbb így, és aztán gondolkodik. És mindent tesz hatát. Mondják neki, hogy nem érdemes fejjel a fa. Nem működik. És ahogy öregszik, ahogy tapasztaltabb lesz, a környezete hatására az idő miatt sokat veszít ebből a lelkesedésből, de nem veszíti el. Az, hogy működik a világban, az ugyanaz, de ez a motivációs háttere, ez jelentősen változik. És arról szólna a könyv, hogy valahol a végén visszanéz, bár permanensen ugrál a könyv az időben, és van benne szomorúság a tekintetben, hogy nem olyan, mint régen, amikor fejjel futott a falnak. Ez természetesen összefüggésben van azzal, hogy a mostani életkoromban nehéz szerelmi bánatban szenvedő fiatalokat látni a környezetemben, most több mindegy, hogy kiről van szó, miközben nálam nagyobb mértékben szerelmi bánatban szenvedő embert nem hordott föld a hátán. És még rengeteg példát mondhatok, hát ugye, ami a te színházi politikai megkurcoltatásodat illeti, hát én ezeket olyan aktívan éltem meg, hogy arra szavak nincsenek, és amikor eljöttem a spiritefemtől, mert még ma képes vagyok Kavinton nélkül emlékezni mondott elejére, ott egy hidegfejű döntést hoztam, amire korábban azért nem lettem volna képes, mert rettegtem volna attól, hogy mi lesz velem. Mit csinál a szél, ha nem fúj, ott leszek, felébredek reggel, nincs munkám, öngyilkos leszek, az egész életemet másféleképpen láttam, hiába valónak és, és elfecséreltnek. És, és sose múló, nem hálával, örömmel gondolok az, a Milkovicsre és az M-Kisre, nem ebben a sorrendben, mert az M-Kis keresett meg, és ajánlották nekem ezt. És ezt minden vonatkozzák. Tehát, tehát itt sokkal kevesebb, jóformán nincs is, nem azt hogy nincs kompromisszum, az egész konglomerátum egészen más is. egyebek közt azért is mondom neked, mert már fejben tervezem a, a lírkirályt. Eh, hogy hétfő milyen módon beszélgetek majd eh, Onodi Molnár Dúráról, aki a Facebookon közzétett egy ami nem jellemző rá, melyben a tépelődésének ad hangot, már az követően, hogy eldöntötte, hogy ő szerepet vállal a Spirit FM-nek eh, a munkájába május 3-ától, amikor a klubrádió frekvencián fog szólni, és mégis arra kéri az ő közvetlen ismerőseit, hogy ehhez szóljanak hozzá, és majdnem fele-fele arányban szólnak hozzá, támogatják vagy nem. Van, aki ilyen bülbőszavú rózsaként egészen másról beszél. Én nem nagyon szoktam a Facebookon aktívan részt venni, én csak annyit írtam, hogy nem. És, és erről fog szólni a hétfő, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy az a moralizálás ami ott lesz, ami némileg természetesen meg fog majd mozgatni érzelmeket is, az uh, hogyan uh, alakul majd, miközben tudom azt, hogy a Facebook nép maga aki engem, még maga a Facebook nép, tehát nem az én Facebook nép, mert maga a Facebook nép, az eleve ezt a kérdést úgy fogja kezelni, mint egy sértett ember megközelítését, Holott hát én nem vagyok sértett ember, én önként jöttem el, nyugodtan maradhattam volna, de ettől majd el fogok tekinteni, nem fogom megsérteni a halnak az epéjét, és kíváncsi vagyok arra, hogy az emberek mit gondolnak. Um, nagyon érdekes uh, az, ami ott zajlott, és hát amit nyilvánvalóan nem csinálnék, hogyha itt nem dolgozhatnék, és ami gyakorlatilag olyan, mint a kalocsai szélsöprés, tehát vagy a homoksöprés elsöpröd, kimész fél óra múlva, és ugyanaz van. Tehát szinte reménytelen. de az embert mégis motiválja valami. A mindenféle nehézséggel fog együtt járni az újra, a kezdés és az újra nyitás függet tehát, hogy egy hónapig tart, vagy három hétig. Mennyire várod? Mennyire várod, hogy színház lesz a színház? Hát azt várom, de én azt most nem látom, hogy, hogy, hogy ez a helyzet, amit okozott a Covid, ez, ez hogyan... Nem túlzod? -e? Nem. Én nem túlzom -e? nem, nem, nem, nem. Nem, hát én nekem muszáj reálisan látni. Nem lesz a katonai színház egy terasz? Nem. Mi a különbség a terasz és a katonai színház között? Hát hogy nem... Oké, nem söröznek az emberek. Hát meg. igen, meg nem őrült módon dörgölőznek össze. Tehát... Értem, de miért nem gondolt, hogy ugyanakkor a vágyuk lesz betörni az ajtót és helyeket foglalni, mint ahogy egyébként elfoglalták a teraszokat? Én azt hiszem, hogy, hogy azok az emberek, akik színházba járnak, azok ennek, a, ennek az egész... Történetnek, ami nem csak Magyarországgal, és nem csak Budapesten, csak a színházlátogatokkal, hanem az egész világgal történik. Ők, ők valamilyen, hogy mondjam, értelmiségiként élik meg, még akkor is, hogyha sokszor vannak hullámvölgyeik, olyan értelme, hogy néha talán azt hiszik, hogy ez nincs is, de mégis a tapasztalás, tehát az, ami történt az ismerőseinkkel, szeretteinkkel. Nem túlzott? Nem. Hát egyáltalán nem tudom el, csak én figyelem, ugye hát munkaköri kötelességen figyelni az eseményeket, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy nagyon sok minden a határára került az egészségügyben. Azt a következtetést vontam le a, a hírek elhallgatása kapcsán is, e, és a, azok a fejlemények, amik történtek az országban, ez, ez mind azt jelenti, hogy ez egy nagyon súlyos dolog, ami velünk történik, amennyire tudom a saját felelősségemet komolyan véve, én azzal, azzal nagyon nehezen tudnék megbarátkozni, ha megtudnám mondjuk a, a, a színházból valaki súlyosan nem és most a legrosszabbról nem is beszélek, de egyáltalán egy olyan típusú megbetegedést is nehezen viselnék, aminek egyszerűen az árnyéka annak, hogy a színházban kapta el, vagy a színházi munka során kapta el, akkor, akkor hát valószínűleg én vagyok a felelős, mert hagytam, hogy ez megtörténjen. Nyári Gerzson filmjével kezdtünk, és abban nem fogom megismételni, teljesen, nem tudom, jó kifejezése. Ez ember egy előadástól fizikailag mennyire fárad el? Csak azért kérdezem, az mert egy olyan műsor, mint a mai, az egy hihetetlen örömforrás, de kurvára lehet benne fáradni. Egy színházi előadástól mennyire fárad el az ember? El lehet ja? Hát attól függ, hogy mekkora szerepet játszol. A um, szereptől rendkívül, hogy lehet fáradni. Tehát ez a nyárai nevű fiatalember megmutat egy nagyon furcsa konstrukciót a te szobádban. Figyelj, és sose fogom elfelejteni. Annak idején uh, volt egy árvíz. 168 óra elküldte a Bocskai Zsoltot és a Szörényi Pétert, aki egyébként éppen most jön ki, ahogy látom, a COVID-ból, és gyógyulást kívánok neki. 50 napot töltött el, vagy több mint 50 napot. Sokan izgultunk érte, nyilvánvaló, hogy a hozzátartozója leginkább. De a Bocskai Zsoltot és a, a Szörényi Pétert küldte el a mesterákos. Um, a 168 órába csinálják egy riport, és felszálltak egy helikopterre. És ugye a lehallgatáson, ezt így hívták, amikor meghallgatják a, az elkészült riportot, ami egyébként közel volt, olyan drámai, mint hogy ezt most beállítják, mint valami kommunista csökervényt, ez egy szakmai esemény volt. Ott azt hallottad, hogy azt mondja a bocskai, a szörényének, fie figyelj, ott egy őz! mi a Bocskai, vagy a Szörényi. Ott meg egy nyúl. És akkor a Mester Ákos, tudom, és én tíz percnél azt mondta, hogy oké, okay, rendben van, tele volt az erdő szöcskével, nyúllal és őzzel, de hol van is szó az árvízről? Leszta. És hát akkor ott mondták, hogy de hát itt igen, és akkor de hát ez, és ez soha nem fogom elfelejteni. És mindez azért marad meg bennem, meg, meg hát ugye ott van a cirkusz novellája a Karintinak is, ahol ugye kijön, lát egy gyerek zsigelő heringeket, de az lesz egy igazán feltűnő, hogy valaki az orrán keresztül veszi a levegőt. Tehát bennem nagyon megmaradt az a konstrukció, amit a Zsámbéki talált ki az alacsony belmagasságú katonai színházban. és azt meséld már el neked, ugye, aki az elejét meg lehet nézni majd a filmet a mi kettőnk beszélgetésében, hogy mi az a konstrukció, ahol egyébként az íróasztalad alatt le lehetett adni valamit, amit meg végképp nem értettem, hogy abban miért nem értek, tehát hogy az micsoda? Hát nézd, az körülbelül egy, egy másfél méterszer, egy nyolcvanas, egy négyzet alakú ö, csap, csapó ajtószerűség. Ami hova nyílik? Ami a színpadra nyílik. Tehát egyenesen a színpadra. Egyenesen a színpadra. Melyik részére? Nyílik a hátsó részére a színpadra. De ha ott valamit leadnak, azt az ember a nézőtéről látja. Hát egy idő után. Igen, mert ugye ott trégerek vannak, tehát ezek a, ezek a vas tehát, rudak A fogta magát, és megbontotta a födmet. Hát annak... megbontotta, mert megbolondult már tőle teljes joggal, hogy 30 éve dolgozik egy olyan színházból, nincs zsinórpadlás. Ugye a normális színházakban, föntről hát egy komplett díszletet le lehet ereszteni, amitől egész más igényeket támaszt. Ez a minimális zsinórpadlásra sem emlékeztető, de azt pótló ízé, ez mire lett volna jó? Hát például arra, hogy a zsámbéki arról álmodott, hogy majd onnan, lehet jönni például, tehát színész is jöhet onnan, leereszthet. De akkor is az ő szobája volt? Persze. Tehát, hogy akkor az, új, az volt, hogy akkor az átmenetleg nem az ő szobája, hanem hogy valaki kereszt, félrerakja az íróasztalt, így van. Kinyitja Pontosan és így aztán van. valami történt. Pontosan így van, sőt, olyannyira, hogy tavaly. Vagy tavaly előtt, amikor csinálta a lorkadarabot, darabot, akkor üzelt nekem, hogy elképzelhető, hogy én két hónapig most nem nagyon fogok tudni ott dolgozni. Mert hogy igénybe vesz. Mert hogy ki fogja nyitni ezt a, ezt a csapóhajtót. Aztán valami én letett róla, de aztán nem tudom, hogy miért. És szerényen hallgattam. De, de valahogy is használtad? Én soha. A, a, a Zsámbéki a, a karnevál utolsó éjszakájában egyszer egy lámpasort ledobatott föntről, ami aztán a színpadon összetört, és a, és a, a koccanásban is használta. nem ugyanerre. Ő kétszer. <gül> <gül> és egyetlen a használta ezt a lehetőséget. Nem elég, nincs elég jó helyen, tudod, Tehát, és nem elég nagy. Tehát nagyobb dolgot nem lehet megoldani föntről. Sajnos. Csak ilyet, hogy valaki végszóra ledob valamit föntről, ami elvben váratlan kell, hogy legyen, de olyan rossz helyen van színpad szerkezetileg, hogy a nézőben nem okoz akkora meglepetést, mint amekkora az effekt. Azért tudlak téged megérteni, mert abban a rövid, ez egy ragyogó stúdió. Kiválom. De amikor én felmondtam, és elkezdődött a... Kejfej folytatás, folytatása, akkor rövid időig a Pannoni hangstúdióban stúdióban volt. Igen, ahol tudom, olyan, ismertem, olyan körülmények voltak, amelyek utoljára a Magyar Rádióban az a Covent Garden volt. Igen. Hát, mert erre találták ki, csak hát, meg szinkronizáltak. Vala, ott meg ott, az igen. egész. Tehát, és hogy, hogy, hogy az ember ezt csak a paradicsomban érezte magát, uh, nem volt jó átköltözni, megszerettem ezt, minden rendben van, tehát nem összehasonlítható. Te ezt permanensen megéled a katonával? Melyik részét, hogy ez a Pannonia? Ho, stúdió, mi hagy, lenne hogy... a Covent Garden? Hát, figyelj, azt onnan lehet látni, hogy, hogy amikor valamelyik rendezünk egy nagy színpadra kerül, ahol tényleg nagy színpad van, tehát zsinórpadlás, rendes belmagasság, stb., akkor lehet érezni, hogy majdnem minden rendezünk fölfele kezd el dolgozni. Tehát boldog, hogy kiszabadult ebből a panorám, vagy hogy hívták azokat a filmeket, ami túl széles vásznú volt? Igen, valami, valami. Ilyen, Tehát ilyen. ezt tulajdonképpen mi abban dolgozunk, és más nincsen. És mindenki boldog, hogy hogy, hogy félben, a Varsóban dolgoztam a drámatisnyi színházban, én föntről mindenfélét dobáltam le, és jött-ment a diszlet föntről lefele, én is boldog voltam. Nagyon boldog születésnapot, ez ugye a holnap lesz, most megjesszük a torta felét, az összes revizitum van, és akkor zárjunk egy relatíve rövid, mert ugye már negyed tíz van, és nem akarok senki sem még ennél is nagyobb mértékben feltartani. Egy talán 1972-es Bruce Springsteen-nel, akiről szintén már, hogy Bruce Springsteenről ről azt mondtad, hogy szintén a kedvenceid közé tartozik, én nem benném rossz néven a mindennap születésnapod lenne. Én mindennap el tudnám képzelni az, hogy itt ülsz és beszélgetünk, és minden nap behoznám ezt a rengeteg ízét, és, és nagyon... Ugye, erről nekem mindig a honpola jut az eszembe a nem aki a nagymamáját szokta idézni aki azt mondta, mert ugye azt mondtam, hogy, remély, hogy én nagyon jól éreztem magam, és hát akkor most csak az a kérdés, hogy te hogy érezted magad, de hát az emberek udvariasak, mert a a nagymamája azt mondta egy vendégség alkalmával, amikor náluk voltak mm. vendégek, és azt mondta, hogy hát ha a vendégek hazamentek volna, én már rég aludnék. Köszönöm szépen. bus driver, keep the change, bless your children, give them names, don't trust men who walk with canes, drink this and you'll blow wings on your feet, Broadway Mary John Fontaine, advertiser on a downtown train, oh Christmas crier busting. At the Late Show Wizard imps and sweat sock pimps Interstellar mongrel nips Oh, Rex said that lady left him limp Loves like that, sure is Oh, Queen of Diamonds, Ace of Spades Newly discovered lovers of the Everglades They take out a whole page out in the trades To announce their arrival. That there's still hope. No Senorita Spanish Rose wipes her eyes and blows her nose. Uptown in Harlem, she throws a rose to some lucky. like a hungry runaway he walks through town all alone he must be from the fort He hear the high school girls say this countryside's burning